Cada dissabte, a Ràdio Porret, de 12 a 2 del migdia, l'actualitat dels esports a TAP <t 'n 'hi> Senyores, senyors, bon dia! Eh, sembla ser que volíem començar la casa per la taulada, eh? Volíem començar amb la sintonia d'acabar. És que realment se m'ha fet una mica el lío, estem acostumats. Aquí tenim dos CD's i sempre poso en el de dalt poso la sintonia de l'inici i en el de baix poso la sintonia d'acabar. No? Doncs avui, sense fixar-me massa, doncs ho he fet al revés i per això sonava tant sí com no la d'acabar. I jo no volia que sonés la d'acabar perquè... Perquè hem de dir moltes coses, hem de dir moltes coses avui, eh? Hem de parlar de moltes coses i no podia ser ja acabar eh, a l'hora de començar. No? Doncs això, per començar... Eh, que, va més que us digui, doncs que aquest és el programa número 28 ja del Tapesports de l'era retallada, però ja de paga descansa, però qui cobra també i que aquest, encara que no ho sembla, és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla. Com vàrem dir en l'últim programa, el nostre entrenador en un últim recurs per intentar desnivellar la balança en favor del club esportiu Bitxo Vivent, que d'entrada sembla que la renovació de tota la plantilla, inclòs el porter, ha anat bé. I el domini de l'equip visitant és constant, o sigui, el nostre. La cosa és que els de la Unió Esportiva a la Terra, com més intentem perforar, més perill ens porten el contraatac. Perill que ha fet ja que per dues vegades tremolés aquesta nau. Dos contraatacs enèrgics, rapidíssims, electromagnètics, diria jo, amb una força brutal. La nostra idea, però, és mantenir el nostre sistema de joc, basat en la pressió sobre els seus elements. Avui, 21 de maig de 2016, benvinguts. Esteu a la sintonia de Ràdio Borreig Emissora Municipal. Són ara mateix les 12 i 3 minuts, amb una temperatura de 21.6 graus centígrads i pujant, una humitat del 44% i baixant, i una pressió atmosfèrica de 1.015.6 hectopascals, i aquesta no sé què farà. Avui, corre, corre, que te pillo pel 107.3 de la vostra EFM! Uns elements molt durs i carregats d'energia. Aquesta és la senya de l'actual campió de l'univers. Un equip molt difícil de batre. I jo diria que més aviat millor. havem ancles que no els fem emprenyar massa. I no sé que arribi un pet i ens en anem tots a fer punyetes, a fregir espàrrecs, a fer gàrgares. El grau d'inssensateès en aquest moment és tan gran que volem donar la nostra vida per un nou món. El que ens vaticinava en Juli Verne i el dibuixaava en el punt més precís del centre de la Terra, vaja. Com aquest programa, el centre-centre, com el dijous, però, eh? O la que véns a la porta d'Emi Lovato. Una cançó per part del partit, Let It Go. Eh, va pels més menuts, una miqueta, eh? Pels més menuts, els que els agradava molt, aquella pel·lícula, eh? Que es va fer tan famosa fa dos anyets o així. Frozen, eh? eh doncs, bueno, amb ella us deixem, eh? D'Emi Lovato i el seu Let It Go. Let go. Salutacions cordials! Go, the, the snow glows white on the mountain night, not a footprint to be seen A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen see. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. i 9 no, minuts, no, anem a repassar gent esportiva. Eh? Començarem pel, pels veterans, eh? Lliga Intercomlecà, partits ajornats, eh? Avui, tots per avui, eh? per, perquè fa els nostres equips representants d'aquí al Berguedà, eh? Hi ha, doncs, el Porreig-Sellent, eh, a partir de les 6, que que és un partit força asseguible pel Sellent, eh? avui a les 6 al Municipal, porreig Sallent A partir de les 6, també, eh, Agrupació Deportiva Marroc, Gironella, aquest és un partit potser més atractiu, perquè són el primer contra el... contra el tercer del seu grup, eh? A partir de les 5, a la capital, Berga-Castellbell. Aquest partit, doncs, eh... El tenim que, que... Un és el Coer, el Verga, i el Vell és l'antipenúltim, no? L'últim i, i el segon d'últim, eh? I pel que fa, recordem l'horari, a partir de les 5 al, al municipal de Verga, eh? I a partir de les 4 de la tarda, Cal Rosal, Cal Rosal Font Minorissa, eh? El Can Rosal que li visita el líder Font Minorissa a partir de les 4! Bé, doncs, eh, tenim l'espai de l'entrevista i la tenim, la tindrem, la tindrem el que passa que està feinat una mica ara el nostre... Avui parlarem amb, amb un míster, eh, no és el míster Catalunya ni el míster Berguedà, sinó és un de molts místers que hi han aquí perquè fa per, per les entitats esportives, oi? Um, també doncs, ens han de, demanat una mica de temps, oi? Cosa que aquí una mica de temps ens va tant malament, però bueno, eh, li hem concedit, eh, li hem concedit perquè nosaltres doncs, el que farem doncs avançar una mica la gent, eh? Per la gent que ens escolta doncs, anirem avançant cosetes perquè després ens mitjar tot de cop, perquè tenim moltes com he dit, com senten molt coses per explicar. No vull avançar res perquè ni han de molt bones. Hi ha de molt bones i n'hi ha que... Menos dolentes, menos dolentes... Eh, és tot bo, eh?, el que hi ha. O sigui que no, no us ho perdeu. Doncs eh, anem a parlar, doncs, del ciclisme. Eh, setena, Memorial Ramon Garriga. Demà es farà la plaça de la Creu de Porreig a les 10 del matí. D'això sí que us puc avançar, doncs, que en parlarem. Això serà a partir de la 1 i 10, després de l'espai del bàsquet. Això, això sis ho podem menegar eh? perquè ara sense et has tocat una mic que tot l'assumpto però bueno, les nostres entitats és lo primer eh? davant de tot. Eh? davant de tot hem de, hem de tirar doncs, per endavant doncs, la gent que ja se'ns... Eh, no sé com dir-ho no? que, que es mostra doncs, doncs, positivament a l'hora de, de, de parlar per a nos, nosaltres aquí doncs, de la seva entitat esportiva doncs nosaltres el que podem fer l'únic que podem fer és facilitar-hi la feina. No? Donc llavors és això eh, ens hem d'anar avançant a les circumstàncies. Com dèiem, també hi ha camí de cavalls. Eh? Avui, la corredora manresana resident a Berga, Núria Pic, es prendrà part de la prova que és una que es donarà a terme a l'illa de Menorca a partir de les 8 del matí. I pel que fa a l'excursionisme, setena caminada popular de la penya a vegada Blaugrana demà es durarà a terme a partir de les 10 del matí. L'única avantatge que tenim avui, bueno, eh, perquè fa sempre a doncs, la recta final de, del, del campionat, és perquè moltes, moltes entitats ja han plegat, eh, han acabat ja els seus partits de temporada i tenim menys coses per a dir. No? Eh, tot i que ens la retallarem moltíssim, sempre farem un recordatori doncs, en l'últim programa, que serà d'aquí doncs, dues setmanes, eh, eh, el, primer, el primer cap de setmana del mes que ve, del mes entrant, de juny. Llavors farem un recordatori a totes les entitats No ens volem anar repetint I a més a més, com que tenim prou feina Millor doncs fer un recordatori doncs, a l'últim programa Segur que en el penúltim Si tenim una mica més de temps També hi aprofitarem i farem un altre, un altre recull de, tots el, de totes les classificacions que han ha hagut Perquè fa aquí la comarca del Bargallà Ara però us vaig a parlar d'un tema que, que per aquest cap de setmana Les colònies del Llobregat Tornen a treure múscul per no caure en l'oblit les colònies del Baix Berguedà mostren de nou el seu encant. Demà diumenge, la Federació d'Associacions de Veïns de les Colònies del Baix Berguedà organitzar la dinovena edició de la Ruta de les Colònies. Una de les principals activitats que manté aquesta entitat per promocionar aquest passat patrimonial i recordar que encara existeixen. El president de la Federació, Eduard Frias, té clar que es tracta d'una de les millors accions per vendre aquest patrimoni i reivindicar-lo. Fer... Que veïns i visitants coneguin el nostre entorn és molt important, ha assegurat. Aquesta caminada pedalada plega habitualment entre 500 i 600 persones. La xifra serà una incògnita fins demà, però ja que molts participants esperen fins a darrera hora per fer la inscripció. Una passejada curta i una de llarga que mostraran les, millors fetes a Cal, les, millores, perdó, les millores fetes a Cal Rosal, Cal Prat i Cal Marçal. Com en les darreres edicions, la caminada pedalada de les colònies sortirà demà diumenge entre dos quarts de vuit i dos quarts de nou des de l'Institut de Berga. Els que vulguin fer el recorregut curt de 17 quilòmetres en lloc dels 30 podran sortir a partir de les 8 des de la font del vals. Els organitzadors han anunciat que l'edició d'enguany serà especial. Si bé, en cada edició s'intenta mostrar alguna de les novetats i millores realitzades durant el darrer any. En aquesta ocasió, els caminants podran descobrir les darreres actuacions fetes en diversos punts del camí que recorre les colònies. Això ho ha explicat Eduard Fries, president de la Federació d'Associacions de Veïns de les Colònies del Baix Berguedà, qui ha recordat que en els darrers mesos han finalitzat les millores entre Berga i Pedret i també fins a Cal Rosal amb la col·laboració de Branes, perdó, amb la col·locació de Branes, il·luminació i la prohibició de la circulació de vehicles, una actuació que ha convertit l'espai en un passeig que ressegueix el riu. També s'ha enxamplat el tram de Calparat a Cal Casas i s'hi han instal·lat baranes de seguretat a banda de l'arranjament de la sortida del canal de Cal Marçal. Des de la federació esperem que properament es duguin a terme noves millores dins del projecte de creació del GR270 que resseguirà el Llobregat des del seu naixement a Castellà de Nuc, fins al delta del Prat del Llobregat, passant per les colònies the like siren song of warmths I have been informed You could be the death of me I, per tant, la primera que es rebarà serà, doncs, el Futbol Sala. Futbol Sala, que començarem, com sempre, pel femení. Lliga, segona divisió femenina, grup 2, 28a jornada. Amb aquesta, ens en falten dues. A l'anyà, Club Esportiu. B, Puig Fitor, Futbol Sala, Cacerres, el pavelló municipal d'esports, i jugarà, eh?, de l'anyà. Uh, Val a dir que no hi ha àrbit, eh? estan, estan esperant algú que entri per la porta i digui té el pitu, o poder donar pitus a tothom i el primer que s'engresqui doncs, no per tocar l'himne espanyol, eh? sinó per pitar a l'art el partit, eh? a l'anyà club esportiu bé, Puig i tot futbol, Sala que Cacerres almenys no sabem, no sabem si hi haurà segurament que n'hi haurà és, tot això és conya, eh? però segurament que n'hi haurà d'àrbitre eh? però no l'han penjat en la, en la web de la Federació Catalana de Futbol total, que o, nosaltres no l'hem trobat com cada setmana és, és estrany no? que cada setmana el trobem i aquesta setmana no hi sigui eh? vam fallar alguns algun altres dies no sé, però sembla que com menys feina té menys fan eh? perquè ja, és el que dèiem, eh? s'han acabat moltes competicions en fi, eh, eh, no estem aquí per arreglar res, sinó estem aquí per parlar. En aquest cas, doncs, per dir que l'Alanyà... Eh, bueno, aquesta classificació eh, també corre el futsal Cardona, que marxa la quinzena posició amb 16 punts. El segon és el pla de Llobregat, agrupació, eh, que, que marxa la segona posició amb 75 punts. El futbol s'ha de B, que està tercer, amb 67 punts. I l'Alenyà, el rival del Puigfitó Futbol Sala Cacerres, que marxa a la onzena posició. L'Alenyà, Club Esportiu B, amb 36 punts. Ja molt allunyat, molt allunyat, tant d'una banda com per l'altra. Eh? De 28 partits jugats n'ha guanyat 11, n'ha apartat 3, n'ha perdut 14, 46 gols fort per 56 en contra. Mentre que el Puigfitó Futbol Sala Cacerres marxa a la primera posició amb 77 punts. Ara és líder. Recordem que el pla de Llobregat, com dèiem, marxa segon amb 75 a dos punts i encara ens queda un partit perdent entre nosaltres dos, eh? precisament al camp del pla de Llobregat. Puig, fitò, futbol, sala, gaserra, serà al revés, Puig, fitò, no futbol, sala, gaserra, aquest partit gairebé ho marcarà tot. A dos punts de diferència doncs com deia l'eposfíctor Fonsal Cacerres ara per ara és el líder amb 77 punts de 27 partits jugats n'ha guanyat 25, no n han empatat cap i n'ha empatat dos Perdó, Déu, com estem eh? com més de presa volem anar pitjor i no n'ha perdut cap 129 gols a favor per 22 en contra aquest partit el podreu veure doncs al Municipal d'Esports de l'anyà, serà precisament demà a partir de 3 quarts d'una A la primera divisió del futbol sala femenina, estem a la 28a jornada, amb aquesta en quedarà en 3, just com aquest programa. Eh? Orense en Vialia, futbol sala Gironella, és líder, de moment encara resisteix. Vorella, futbol sala Pescador Rubén, amb 74 punts, segon Atlético Femines Navalcarnero, amb 73. El tercer ja és una mica allunyat, és l'agrupació Deportiva Alcorcón, que marxa amb 64 el Rubí Futbol Sala, una bona temporada, no doncs en ens hem de dir a la sisena posició, amb 49, mentre que l'Orense Enviàlia, el rival del Futbol Sala Girona, ja marxa quart, amb 54 punts, també molt allunyat, a 10 punts de l'Alcorcón, impossible ja d'atrapar aquesta posició, pel que fa a l'Orense Bé, bueno, un partit que s'haurà de jugar, s'haurà de jugar, doncs, allà a Galícia. Orense Enviari, a futbol sala Gironella, serà partit... No em dit res del futbol sala Gironella, perdó. <ríe> futbol sala Gironella marxa a la onzena posició. De 27 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha empatat 4, n'ha perdut, perdut 14. 55 gols a favor per 77 en contra. Això fa un total de 31 punts. Doncs, com dèiem, Orense Enviari no s'hi juga res a la quarta posició. Fútbol sala Gironella és onzena, tampoc s'hi juga res Um, 54 punts contra 31, aquest pot peru veure allà a Galícia Ourense a partir de les 5 de la tarda d'avui. Canviem de gènere molt ràpidament, eh? Siga segona divisió catalana, anem als masculins. Grup 4, estem a la 24ena jornada. Amb aquesta ens en quedaran dues. La Pobla de l'Ellet, club de futbol sala, futsal, que redona. Aquest jugador del partit ha jugarat també al pavelló Municipal de Begat. També es busca àrbitre, eh? El Bellbé corre aquesta categoria a la marxa a la sisena posició amb 24 punts. Trobem-nos de la Pobre del Llet, Club de Futbol Sala, que són novens, amb 19 punts, i el futsal Cardona marxa a la dezena posició amb 19 punts, també. Uh, la Pobre del Llet, doncs, de 20 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 1, n'ha perdut 13, 72 gols a favor per 99 en contra, mentre que el futsal Cardona, amb, un, amb 19 punts, amb un partit menys. De 5, ha guanyat 5 partits, han empatat 4, n'ha perdut 10. 69 gols de fort per 93 en contra. Un derbi intercomarcal super atractiu que jugarà al Pavelló Municipal de Bagà Serà avui, a partir de les 4 de la tarda. Beganer, centre cultural recreatiu, club a futbol, sal a Ciutat de Berga. Aquest partit que jugarà al Pavelló Municipal de Bagà també fa falta àrbitre, eh? El Beganer s'intercontra el creatiu, marxa a la setena posició, 23 punts, 20 partits partit jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 2, n'ha perdut 11, 104 gols a favor per 120 en contra, mentre que el club futbol està la ciutat de Berga. Um, és, és, um, és un derbi, eh? és un derbi, però bueno, ara no tinc temps eh? ho sentim molt, eh? però no tinc el temps de posar el, la sintonia dels derbis a eh? uh, la 11a posició club futbol a la ciutat de Berga eh? com dèiem, amb 17 punts, de 20 partits jugats n ha guanyat 5, n'ha empatat 2, ha perdut 13, 51 gols a favor per 81, en contra derbi al, a vegà, Déu-n'hi-do, eh? perquè deu nhi do a vegà, eh? perquè aquest partit és després, eh? o sigui, primer jugo a la Pobla de Lillet, de... Un, dos, tres, quatre, cinc equips, dos, tres, quatre, cinc equips. De cinc equips que confronten aquesta, aquesta quarta catalana, ah, perdó, com estem? Aquesta segona divisió catalana, grup 4 de futbol sala, doncs eh, tres, tres es veuran eh, avui al municipal de Begà primer que començarà la Pobla de Lillet, Club de Futbol Sala, amb el Futsal Cardona, un derbi intercomarcal i, més a més, boníssim. Llavors, el derbi, vaganès Centre Cultural Creatiu, Futbol Sala, Ciutat de Berga, que busca els tres punts desesperadament, eh? El camp de, també, el Paulló Municipal de Begà. Això serà després, però a partir de les 6 de la tarda al Municipal de Begà. I l'últim que ens queda és el futbolsal a Porreig, a ECA Sant Cugat, al pavelló municipal de Berga, també es buscarà àrbitre. Eh? Uh, és líder, Sant Sadurní futbolsal a B amb 50 punts, el Castell Galí, club de futbolsal, el segueix eh, mossegant els talons, eh, 47 punts a 3 punts, el Castellbell és tercer a 2 punts del segon, té el marinera amb 45, i a l'ECA Sant Cugat el trobem a la dotzena posició amb 11 punts, de 20 partits jugats de guanyat 3, n'ha empatat 2, i quan se n'ha perdut? doncs n ha perdut 15, 60 gols a favor per 95 en contra, mentre que el futbol sala a Porreig, doncs que juga aquesta tarda, la tarda, aquesta tarda aquí a Porreig, eh, al pavelló municipal, com sempre a l'hora de sempre, a eh? quina hora és l'hora de sempre que juga el futbol se a Porreig aquí, doncs a les 6 de la tarda, a les 6 de la tarda, uh, és vuitè, uh, 21 punts, de 20 partits jugats ha guanyat 7, no n'ha patat cap, n'ha perdut 13, 57 gols a favor per 82 en contra, però és que no li malament una victòria, eh? una victòria, a més a més, doncs, de la mà, despunxant-los des, des de l'agradaria. Avui, com deiem a partir de les 6 de la tarda, aquí al Pavelló Municipal de Borreig, futbol sala Borreig, Aica Sant Cugat! Vale, i ara sí, una altra de les seccions que rep, que rep doncs, serà la publicitat, que la passarem doncs ara mateix. Fins ara!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 Serviço so. so. so. so. de il·luminació espectacular. Serviço, sonorització. Serviço, discoteque mòbil. Serviço, iogues equips diversos. Som per a diferents festes majors, vides concerts. Organitzem casaments, festes escolars, balls d'escoma. Organitzem la festa vida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Serviço, so. 938381063, Colònia Fonts Correig. Key drinks, key 7ena cursa, Memorial Ramon Garriga. El diumenge 22 de maig us esperem a la cursa ciclista que tindrà lloc a la plaça de l'Olivera de Porreig. At... El circuit té un recorregut de 5,8 km amb 7 voltes que estaran repartides en les següents categories. Juvenils de 14 a 17 anys. Sí. Sub-23 de 18 a 23. Sènior de 24 a 29 anys. Màster de 30 a 39 anys. Màster de 40 a 49 anys. I veterans més de 50 i fèmines a partir de 14 anys. Per inscripcions des de les 8 i mitja a 9 i mitja del matí a la mateixa plaça i l'hora de sortida a les 10 del matí. No, Preus federats, 10 euros, i no federats, 15 euros, amb l'assegurança inclosa. Tindran un premi especial a la primera i al primer de la classificació per punts. S'emportarà un bon pernil. També per la persona més veterana i per la persona que ens vingui de més lluny, tindran un obsequi. Animeu-vos, tots els participants tindran premi. T'hi esperem!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 Les 12 i 32 minuts, eh? Passen dos minuts de dos quarts i la cosa està que, que se surt. Ara hem ficat aquesta musiqueta per passar una mica el temps. Estava parlant amb l'entrenador en qüestió, que no vull desvetllar, però que sí que estem recordant de que ens hem deixat un partit de futbol sala, per tant, doncs anem a canviar la sintonia, anem a posar aquesta una altra vegada perquè ens falta el primer de visió, però clar, com que ja has, eh, ha pujat de categoria, hem pensat, va, no fa falta ni que el diguem però de totes maneres ho hem de dir perquè és un derbi intercomarcal boníssim eh? que jugarà doncs a Navas Navas, Futbol Sala Futbol Sala, PSM Gincassarra estem parlant de Lliga Primera Divisió Catalana 1-4 estem a la 24ena jornada també amb aquesta en faltaran dues doncs com dèiem a Futbol Sala PSM Gincassarra és que és líder eh? i que pujarà doncs, a Divisió d'Honor Catalana l'any que ve ehm um... Uh, hi ha la venícula de futbol sala Montbuy que, que marxa segon amb 44 punts ja molt allunyat el tercer, el tercer és a futbol sala la tibila, tornada 43 a 1 punt aquests dos sí que juguen al segon eh, posició el club esportiu futbolsal a Sant Pedó marxa cinquè amb 37 punts i el futsal Puig Ardà, que marxa a la novena posició amb 19. El novàs futbolsal el trobem doncs, a la desena posició amb 16 punts. De 21 partits jugats ha guanyat 5, n'ha empatat 1, n'ha perdut 15, 47 gols a favor per 96 en contra. El futbolsal, bé ja s'imagina que Serres, és líder, 53 punts. De 20 partits jugats ha guanyat 17, n'ha empatat 2, n'ha perdut 1, 96 gols a favor per 53 en contra. Uh, un derbi intercomarcal bonic, bonic, atractiu. Uh, quasi, quasi com qui diu, sense nervis. Eh? Uh, un partit que s'ha de veure al Pavelló Municipal de Navàs. Serà el desè contra el primer. 16 punts contra 53 punts. Futsar la Futsal. Uh, Fes-me futsa, uh, que, que no s'hi juga absolutament res. Avui, a partir de les 7, a Navàs. 12 36 minuts, ara sí, ara sí que el tenim a El fil telefònic és per parlar doncs, una cosa de les bones, que volíem parlar, una de les coses que volíem parlar avui, doncs, que és de l'ascens del Club Esportiu Verga, que va guanyar el seu partit a Cardona i va fer matemàticament doncs, eh, que fos líder i que donés aquesta plaça d'ascens directa a la segona catalana. Joan Prat, bon dia. Bon dia. Eh, que ha subat molt. <laughs> Bueno, ara acabem no. de fer un partit amb els nens sí. i, bueno, sí, i bé, hem guanyat bueno, i és el que no us importa amb els nens però han, ho fan molt bé Ja sí. eh? has vist, sí. Fut, has vist sí. futur? Sí, que veig, sí, amb aquesta, amb aquesta generació sí, sí. Són, són molt xics eh? Ja et dic aquí, a, a Verga, entreno els més grans i els més petits de tots Carai, el sí, sí. pre-Benjamí Sí, però bueno, i tinc la nena que, que té l'edat i vaig anar allà bueno, ja, on van fer aquests tractes i mm. doncs, oi, entreno els dos. I, bueno, la veritat és que es disfruta molt perquè els nens n'aprenen molt. Sí que són molt xics, però veus que, que, que, que, que aprenen molt les coses. I sí, esforcen, esforcen sí, sí. moltíssim. Amb el previngimí ha sortit igual de bé com el sènior? <laughs> Home... No, no, no... no. Tan bé els resultats no, anem, crec que anem setents, però, però sí que és cert que som dels, són tots de primer any els meus, i dels de primer any sí que, sí que crec que són dels millors que hi ha, perquè ja no en tenim ni tan sols un de segon, i, i d'això, però bueno, ja et dic, els resultats... Jo crec que sí que m'ha sortit igual, perquè han ja n'ha molt, que és del que es tracta amb la canalla. A veure, ara l'alberga ben perllà, ben està parlant d'una temporada en parlar dos cops en tu Joan. I que que, bueno, que el segon cop veies que, que, que, bueno, que era difícil, era difícil, doncs, la, la, la, la dinàmica que portava l'alberga en aquests moments que era de victòries tot, però ha sigut ha sigut possible al final, eh? Sí, ha sigut brutal. No sé si portem 13 victòries seguides. Jo no ho havia fet mai. Uh, havia encadenat 13, 13 partits sense perdre, crec, quan estava l'Avià. 13 partits sense perdre, però clar, entre mig hi 5 o 6 empats. Saps? De, de 13 partits a en... 13 guanyats... És, és, és molt... És molt... És molt. I, bueno, ja, ja som campions, ja està, ens quedem despertits abans d'hora, ja hem, hem evitat el, el peligro de la Petum, <laughs> perquè, clar, després sí. de jugar la Lliga la setmana de Petum, també, clar, els agafes i jo... Els agafem tots i ens els emportem a Montserrat o... Ho no complicat poder competir, eh? Vaja, vaja. vaja de sí, ja t'ho veuré. Sí, sí. Però ara ho hem estalviat. Això era una de les coses que... Feia patir, que no? Que també em preocupava. Sí, bueno, arribar al final. Perquè, clar, anàvem a Cardona, era un camp difícil, de terra, bueno... M'hi no té compte, doncs va costar moltíssim. Llavors anaves a Cantries que era el tercer, que està competint per, per intentar fer promoció amb el segon. Clar, ara anem a Can Tries, sí que anirem a competir, a jugar, però clar, mmm, veiem, també gent ja es mereix més minuts dels que ha tingut i, i és molt diferent, ja tenim la bé. feina feta. No, el que no farem és amanyar la competició i anar allà a passar l'estona, però... Però hem, clar, de preparar, hem de preparar altres coses, no, Joan? Perquè continuaràs en el Sí, home, sap, la, la sí? idea és que sí. Hem, hem, hem d'acabar de parlar, però la Junta, doncs, pues, estic molt content amb ells, vull dir, ja et dic. Ep. Ara que estàvem la, la part més bona eh? de l'entrevista, mare de Déu, que carim. Joan, Joan, Joan, Joan, Joan, Joan doncs res, fac una, fac, fico una mica més de musiqueta i vaig a parella una altra vegada perquè tenim molt poc temps, fins ara Joan Prat, bon dia. Bon dia, perdoneu que s'ha tallat, no sé per què, però... Bueno, coses que passen. Escolta, Joan, estàvem amb el tema de que, de que bueno, ara també s'ha doncs, de parlar encara, però bueno, hi ha moltes prioritats de que segueixis, continuïs en el Berg el Club Esportiu. Um, I ara, doncs, això que deies, que has fet jugar a jugadors, doncs, o farà jugar a jugadors que no juguen actualment, això ja és una preparació... Oh, Sí, sí, sí, aviam, hem tingut un equip que ha jugat pràcticament tothom, eh? no els que no juguessin res uh -huh. però jugadors que tenien una mica menys protagonisme, que han sigut importantíssims doncs pues ara podran jugar tot el partit, m'entens? Sí. Perquè de, de hem, hem tirat de tota la plantilla han jugat tots perquè la temporada és molt llarga sí, i hi ha moments pues, que, que aviam, de, de coix no en teníem cap Tenim una plantilla, una plantilla equilibrada i tothom aportava el seu, saps què vull dir? El que passa és que, clar, ara és diferent. Saps? Jugadors que havien jugat una mica tocats, doncs avui ja no jugaran, no, no té sentit fer-los, uh, saps què vull dir? Uh -huh. em, em referia a això, perquè ah. ja et dic, una plantilla equilibrada i, i tothom ha adonat molt. Hem d'anar mort amb aquesta plantilla a la segona catalana? Bé, bueno, clar, això és, això és molt complicat. Eh? Hem, hem de, de sentar-nos a parlar-ho. Eh, les categories eh, són, es, es noten molt. Clar, no és el mateix un equip de primera divisió que guanya la Lliga, com per exemple el Barça, que això està cantadíssim, que guanya la Lliga, porta dos tres tius eh, i segueix la mateixa categoria. Clar, tu guanyes la Lliga... A veure que guanyar la lliga puja a competir amb uns de millors m'entens? Sí. Llavors, clar, alguns, alguns reforços s'hauran de fer ara mateix encara encara estem en ello vull dir, acabem de la setmana passada d'aconseguir el títol i, i ja et dic i encara estem a, a, uh, exacte, quan... ara a disfrutar-lo, no? més que tot, a disfrutar sí, del, sí, del, del que s'ha patit fins sí. ara, no? sí i per això et dic, i després, pues clar, si s'haurà si de mirar, aviam què es fa, que el que sí que jo tinc clar és que, aviam, si vas a una categoria superior costa, no? Però el que tinc clar és que eh, veure que vas a portar un equip que, que ha de tornar a baixar així directe, això no ho vull fer. Saps què heu dit? Si jo veig, mira, puc tenir aquest equip. I, hòstia, va, si ens ho correm i treballem i, i fem les coses bé, hòstia, podem quedar a mitja taula ens podem salvar o, o, o inclús podem anar més amunt, ja es veurà. Però, clar, començar a veure que dius, hostia,. saps què vull dir? Clar, que no és el cas ara mateix, perquè no, no, no, no, no, no, no, pràcticament no és que no tinc temps ni de pensar-ho, però, saps què vull dir? Mm. Eh, quan agafes un projecte, sigui per quedar a dalt, o sigui per quedar baix o a mitja taula, has, has de, de tu creure, quan l'agafes, que pots complir els objectius. I els objectius, els objectius en aquestes categories és diferent que la primera català, eh, la primera divisió no? quan parlaves del Barça ja veus el Barça, veus el Madrid saps les plantilles que tenen saps tu què pots anar, anar, anar a buscar però en aquestes categories eh, no sempre aspires només a salvar-te Joan, sempre aspires només a salvar-te salvar en aquestes categories o aspires, eh, ja parteixes la idea de que, eh, que és possible guanyar-la que, que no és molt difícil. Cada club té els, els seus objectius. Quan un club, quan comença, ja sap que, que, que no podrà anar a primer. Aviam, nosaltres tampoc ens pensàvem acabar primers, ni, ni de bon tros. Eh, les coses han anat rodades, s'ha treballat molt, la cosa no és sort, vull dir, no sort. sort. Sort pots tenir un ni un dos, però amb, <sort> amb tota una lliga són molts partits. Aquí la sort no val. Uh -huh. És que vull dir... Però, però, clar... Eh, eh, és això, ja, ja, ja en plena... El que sabíem, jo pensava, és que, que volia quedar els cinc primers. Volia quedar dels cinc primers. Mm, clar, et pots fer un verem d'on pots quedar. Hi ha equips que quan comencen diuen hòstia, quedarem dels sis últims? Et pots fer un llavors... Eh, els esquemes a vegades es trenquen, no? Per exemple, ara, dels cinc primers a quedar primer, doncs pues costa molt. Però depèn de la feina que faiguis i de com vagi tot. Però... Però, clar, més o menys no tothom pot competir per la Lliga, això que dius no... És complicat. Aquestes categories és com a primera, hi ha el Barça, i ha el Madrid, hi ha aquest, hi ha aquest, i l'Atlètic València normalment, i, clar, i és sí. molt difícil, ja sap a l'esporting, que no competirà per la Lliga. Sí. <ríe> Saps? O el que t'ha És veritat, no, no, és veritat, és veritat. Alguna, Clar, el és Madrid així, té un que diu si ho fem molt bé quedarem a mitja taula i si no ens hem de salvar... Eh, igual que que et diu que molts això, equips. Això ha passat, que són molts clar, això ha passat ara, ara a Anglaterra, amb el Leicester, pues això, és, això ha sigut brutal, que, que ningú s'esperava i això és això, és, això és guapíssim. Doncs sí. La que, que guanya la lliga el Leicester. Ostia, això Bé... Bueno, Diu que és... m'hi ha sentit a parlar, bàsicament, no? Perquè dius... Equip, tio, pa, és, és, és acollonant, sí. I, això, i això ha passat aquí a Espanya, també, en aquells anys que hi havia el Deportivo, sí. però, clar, això passa... Deportivo va guanyar, no sé si una, una, dues, una lliga, crec. Sí, sí. Sí, pot ser, I pot ser. Pot ser. És, sona, és va, complicat. Una temporada que va pujar i va fer-ho molt bé, va agafar... Eh, va, donar, va donar la casualitat també que els jugadors que van entrar, oi, van ser resolutius, no? Sí, home, sí, clar, sí, clar és moments... s'apiguer, sapiguer legir la gent amb una plantilla quan hi has de fer reforços, s'apiguer els de triar, és important, però també s'apiguer els entrenar perquè si no, sí. si no i, i dirigir el grup, és, és molt complexa. Dia... Més, que la gent, les, més de la que ja gent es pensa, perquè és de, de... Bueno, moltes coses, doncs de... un jugador necessita una cosa, l'altre necessita una altra, amb quant a caràcters, llavors en quant a joc també... Uh, pff, hi, ha, hi ha moltes coses Nosaltres, Joan, uh, nosaltres de brasilès no en podrem fitxar cap amb el Berge, Club Esportiu però uh, algun marroquí sí que juga, no?, amb l'equip Sí, però són de Berga de tota la vida tenim, tenim un parell de marroquins sí. però, bueno, és que són catalans, han nascut aquí vull dir, són sí. d'aquí Sí, sí, eh, tot, des de petitons que hi han anat a col·lequip, parlen català són, són d'aquí totalment I, i llavors tenim un, un colombiano Pues que també porta ja 10 anys aquí o o més. Sí, sí, I, well, i això. Molt bé, aviam si no es deixaran jugar... No, no pots jugar amb els, amb els 3... Quants en tenim? No pots jugar amb tots a l'hora? Eh? No fan com a la primera uh, divisió aquest... que no pots ficar intercomunitaris, extracomunitaris? No, no, però si aquests són, són catalans. Els, ah, bueno, veure, els, clar, clar, clar. Aquests tenen, sí, sí, aquí, sí, a, sí, sí, sí. Són catalans, el que no. A, a, a l'altre sí que no sé. A l'altre, l'Andrés Caicedo, aquest sí que crec que és colombià, perquè quan es fa la fitxa hem de demanar papers i bueno, històries. Em sembla que aquest sí, és l'únic, però no, no, no, no sé realment si hi ha un, un límit, perquè la majoria de jugadors que he tingut, molts, eh, com ja tenien els papers, que si els fossin estrangers, ja tenien els papers d'altres clubs, doncs ja estava. Okay. Ahir, ahir vaig parlar amb el president de de Porré, ahir, perdó del Berga Club Esportiu, en Lluís Toran, Sí. Eh, i Estiarcat sí. anava a dir I, i, i, i em va comentar això, que em comentar que ja va celebrar, eh? l'ascens. Sí, home, i tant va fer una rua eh, estupendo, una rua Brutal. Sí? Allà a Berga va, el barri va haver barra lliure per tothom de menjar i de beure. Aficionats, tothom. El bar, sí, a on? Sí. Bon, bon, bon, al camp municipal? Al bar del al camp, sí. Llavors es va fer una rua amb un camión tot engalanat, de banderes i d'això per tot Berga, sí. i es va tornar al camp, i allà es va acabar. Llavors, cada, no sé, els jugadors van acabar de fer la festa, però ja... Aquí la festa ja havia estat, llavors ja és la particular seva, saps? Sí, sí, sí. I no, no, molt bé, molt bé. Molt d'aquesta doncs, festa marxem amb la que hem començat, amb la de l'Apatum, el eh, Club Esportiu Berga, el Club Esportiu, perdó, eh, tindrà algun local també en l'Apatum, no? Per... Sí, ja, ja fa molts anys que li tenen aquell... Bueno, i és molt bo, eh? Que foten, foten pinxos boníssims. Tothom pinxos, en parla del... Sí, els pinxos del, del Berga Club Esportiu. És, és el que s'ha sí. de demanar o no? Sí? Sí, tasta'ls, són boníssims. Pues jo, ser... jo, jo no estava a l'alberga i ja menjava. Sí, home, són boníssims, són uns pinchos picants, sí? boníssims, boníssims. Sí, sí, sí. Encara l'altre dia em vam menjar amb això de l'ascens, pues, la celebració, i, hòstia, tu, són boníssims, tu. Tastem-los, tastem-los, sí, sí. abans, abans els donem per l'apatum, eh? Abans els servíem per la l'apatum, que siguin bons, no? Perquè assegurar el tret, no? Sí, Eh, seran bons, proveu els ja ho veurà bon bé Joan, escolta eh, ens trobarem doncs la, la temporada vinent, aviam com es veuen les perspectives després de la pretemporada i tot molt bé, bé? Molta, i moltes gràcies per atendre Vinga. les trucades de Ràdio Proveig i fes els 5 cèntims que ens ho fas passar molt bé també a, a vosaltres per, per seguir-nos i ja et dic és, és d'agrair que es parli del futbol territorial i no només del professional i és, és, això és el que la visilla aquesta que ens doneu és qualsevol, ja sigui Golcat, Ràdio Porret, si tothom qui vulgui parlar de l'esport, pues, de més amateur, doncs pues, està, ja dic escollonut doncs Que vagi molt bé vale. les vacances i, i moltes felicitats del títol vale. Molt bé, gràcies A adeu, adeu, Adéu, adéu Joan.. Adéu Bueno Avui hem acabat doncs, l'entrevista amb el que seria la musiqueta que havíem preparat tota la temporada, eh? tota la temporada per fer entrevistes. Eh? Amb ella us deixem perquè anem a buscar més protagonistes. Vinga, a les 12 52 minuts, ja treurem aquesta cançoneta i donarem pas doncs el, el tema que anirem a parlar ara i que no és un altre d'aquest, eh? I ho farem de la mà del seu president, del president de la Federació Catalana, Joan Maria Salvador, bon dia. Bon dia, Joan Maria. Hola, bon dia, Mara. Com anem? Veiem que estàs de viatge, eh? Doncs sí, avui sí. Estic, bueno, sortim de Tarragona Bueno, entrem a Tarragona, m'hi ha dit Això de la presidència És així, eh? Cap aquí, cap allà Bueno, no parem, no parem I avui, per exemple, hauríem hem d'haver estat A port de segon Però no hi serem De nhi do però de segon Déu-n'hi-do, eh? Avall, avall, no? Bueno, tu tens més a prop, però, en totes maneres, déu-n'hi-do Déu-n'hi-do, avall, avall, I al programa explicarem per què molt bé, doncs, sí, quina és la... Ja deixem fins al final. <ríe> Molt bé, exacte, doncs deixem això pel punt final. Eh? Per què? El per què no s'ha anat al port de segon. Bueno, ja ho sabrem, ja ho sabrem. Ja ho sabrem. Doncs, qui si no, repassem l'actualitat. Les voltats de la jornada de la Lliga Catalana i després la competició programada per avui. Molt bé, doncs endavant, Joan Maria, quan vulguis. Doncs mira, la setmana passada vam tenir un derbi entre els Bages i el Berguedà eh, Es van trobar el club d'Arts Guardiola i el club dels de Xarxa Aquest cop però jugaven al camp del Guardiola El partit va començar favorable al Camp de Navas la capitala, la Guardiola. Ah, Guardiola, van jugar també Perdó, perdó, digues, digues Estic liant Ai, perdó, Navas, Navas, tens raó ah, Navas i la Xarxa, ah, no? Ah, exacte, Navas de Xarxa Això I, eh, Que aquí hi ha una bona notícia, no? una dolenta, no? Ah, exacte, aquí hi ha una de cal i de arena, no?, que jo diríem. Sí, Però sí, en principi va començar favorable per, per Navas, que el Carlos Lamela, un jugador que ja han parlat d'ell setmana rere setmana i que està molt encertat i que el rànquing Winnow també el vam destacar per haver arribat tan lluny doncs, a les semifinals, doncs va ser el primer a guanyar el punt d'aquell partit. Ha guanyat 2 a l'1 sobre en Josep Santonja. Per tant, un partit que es va resoldre en el punt de desempat. El partit d'aquí, però, va arribar al moment d'encer per part de, de la xarxa. Els esportistes liderats per Jordi Gurriol, Enric Tit, en John Johan, en John González Caixa, per altra banda, també, Eduard Vilaplana, La Plana, doncs van guanyar els seus partits per 2-0. Sobre en Tenyo López, en Javier Poquiello, Adrián Martínez i Fabián Flores, que 180 tots aquests últims jugadors del Navas. A la darrera partida individual la va guanyar en Martín Ribeira, també del Navas, i que eh, amb un 2 0 va guanyar sobre en Joan Manel Domínguez, Joan Madó, un esportista també de mal fitxatge com el, el primer que havia portat el punt en Josep Santuja, per tant els individuals es quedaven amb un parcial de 2 a 4 el primer set de les parelles ja va ser el definitiu perquè les xarxes són al 5è punt i per tant són portes de victòria, els dos 200 restants van ser de fort tràmit i que es van emportar al eh, Navas Antonio Moreno i en José Luis Fala van guanyar 2-0 a l'Hidari i en Joan Madó, i en Fabián Ruiz i en Martín Ribeira van guanyar 2-11 a Sant Onge en Jordi Riols. Per la, el que fa la vesta de partits a la Lliga catalana de l'or... La notícia eh, bona, que... Jo Maria, perdona, la notícia bona era que el Navàs havia guanyat el seu primer partit no? de la temporada? Va guanyar la xarxa, perdó, 5-4. És a dir, les individuals van quedar 2 a 4 a favor de la xarxa uh -huh. i les parelles 2 a 1 a favor del Navàs però com que ja anàvem 2 a 4 4 més 2 a 1 és 4 a ah, 5 Ah, no, no, molt bé <laughs> Molt bé, molt bé Ho he explicat una mica enrelaçat perquè és que he començat enrelaçat però bé, seguim, seguim La resta del partit, doncs això, m'ha la coincidència dels partits en la, la, la final de la lliga de futbol, doncs clar va provocar que hi haguessin dos partits a l'Oscant, a la Fosei i després al Pedar contra el Piritoño tot i així es van celebrar la Iguastosa 6 i l'Unazara G.cat Club d'Arzolot 3 amb 180 de Josep Arimany i en Josep Rovira que a més a més es van creuar a la primera partida individual per banda també es plugues 3 Guardiola 6 amb un tancament de 136 punts per part de José Ruiz un dels nous fitxatges, els reforços de les plugues per aquesta segona volta i que va assolir un tancament una tancada de 132 punts això vol dir que per acabar el joc del 501, per arribar al 0 exacte doncs es tracta de fer 132 punts com ho faríem? Doncs en el seu cas va fer una doble diana que va al 50 un triple 14 que va al 42 i un doble 20 que val 40 la suma total 132, molt bé molt bé. I després de saber els resultats, com van, anar, com van els equips de la classificació? Bé, doncs mira, la xarxa es manté en cinquè lloc, amb victòries aquest cop i cinc derrotes, amb 26 punts. A un punt per sobre tenia el Baixcamp, però un partit menys. Uh -huh. I per sota tenia el club esportiu Berard de Pere Fussell, amb 21 punts i dos victòries menys. Per tant, la xarxa, eh, malgrat que la resta de clubs es posin avui al dia amb els partits ajornats doncs, cada dia es mantindria en la cinquena posició Per l'altra banda, en debat ocupa la dezena plaça i per tant per molt que hi hagin canvis de resultats o el que sigui, seguirà ocupant la darrera plaça, esperem però que eh, malgrat això d'ocupar la darrera plaça en els següents partits i en els pocs que queden ja per a cada temporada doncs pugui assolir la primera victòria i posar el primer positiu en aquest cas de victòries de la classificació general la líder encara, la Iguestosos, el Tiquitonio i el Palafrodell el segueixen, el Baix Can Rodena, amb un grup intermits estaria la xarxa, el Betars i Guardiola, i després una mica més avall el Lligas, de BG i Espuc es competirien amb dos victòries i el Nadal tancant la necessitació. Està emocionant de punts per, de, per dalt, Joan Maria? Doncs... home, francament, el líder, 12 victòries, cap derrota, 36 punts els el següents, nou victòries és a dir, que serien ja en un partit menys però a dues victòries de diferència, en uh -huh. ah, cas que guanyessin el partit eh, que hi ha jornat però va, és considerable tenint en compte que queden quatre o cinc jornades o cinc, doncs ah. és difícil que a la lluita si les la victòria, però la lluita sí que estarà molt renyida per ocupar les passes de poni, ja que eh, teniu el Tritonio, el Palafruge hi ha dues derrotes, el Baix cada en tres Serien tres equips per jugar-se les dues places que cada dia per acabar d'omplir el pòdium. I també està bastant rellit a la zona intermitja on tindríem una xarxa que estaria parellant-se també per accedir dintre de la zona d'estatiu, com també eh, per no estar amb el grup eh, de la part infertil. Entre ells, el Vedars, el Guardiola, el Lluís de la Lleida i les Pluges, que estarien allà amb 5-4 victòries cada on. Molt well, bé, doncs repassem les competicions programades per avui. Doncs mira, per avui no hi ha cap competició programada per la Federació de d'Arts. No obstant això, eh, la Federació Catalana col·labora amb el Club d'Arts eh, Acció General, un club de Barcelona, un club de d'Arts federat, és dir, que és membre de la federació i que eh, compleix els requisits anualment per ser membre federat i que organitza un Open Solidari, aquest Open Solidari, sempre a l'organisme benefici d'una ONG. En aquesta edició, després de nou edic, de vuit edicions, en grany ha arribat a la novena, l'avant enguany, l'ONG escollia, és Manos Amigues energia de Porta II. Se celebra a Porta II donat que un dels col·laboradors dels clubs d'acció sanal són d'allà el al mateix poble i que, per tant, doncs, aprofiten la eh, l'adidentesa d'utilitzar doncs, les instal·lacions públiques que tenen en aquest poble per celebrar aquesta competició. En aquest cas, és el centre Aragonès, qui és el que acudia a total brutal doncs, aquesta competició. Uh, en aquesta competició, el de dematí se celebra un òpens amb 60 participants, o en el guanyador se'n portarà 600 euros i el segon, 250. També hem de que els dos finalistes d'aquesta competició se'n portaran doncs, la participació en dues nits d'hotel, amb les inscripcions incloses, a poder participar a l'any Open i a l'estat d'aniversari les dues competicions internacionals que ha organitzat la Federació de Danans. Per tant, aquí seria una mica la implicació que tenim des de la Federació de Danans d'Arts, que a ha participat i ha ja col·laborat amb aquesta organització, d'aquesta competició cedint les seves estructures i també portant personal a la taula de control per portar el quadrant i per que la competició es desagradui amb les màximes garanties que sigui un èxit. Destacar també que en aquesta competició, doncs, home, 64 esportistes, on doncs, podríem dir que n'hi han 2, 4, 6, 8, 10, 14, 11, 28, 30, la meitat, gairebé la meitat, són esportistes catalans. Entre ells, doncs, destacant Josep Perimant, Carles de Nova i Andreu Raúl esportistes de la selecció catalana d'Arts, de dels quals ja els anirem parlant setmana a setmana una mica més d'aquests esportistes, que aniran acompanyats esportistes del Vendrell com Antonio Berber, Juan Cobos, eh, Cristóbal Tomàs, esportistes de Lleida com l'Òscar un esportista de, del, del Club d'Arts eh, eh, Olop del Lliga Olop uh -huh. després també tindríem esportistes de Tarragona com el Sobornat Manuel Martínez esportistes de Potreig com per exemple l'Enric Cid eh, l'Hilari Pons, Eduard Vilaplana també hi ha esportistes dels, plugers, dels club d'art dels pluges, com per exemple la Pepi del Pozo, Antonio Chace, Chaves, Domingo López, és a dir, esportistes catalans que juguen a la Lliga Catalana, a, altres, a la Federació de la d'Art, dels quals doncs, alguns ja els heu sentit anomenar en alguna de les cròniques que us hem anat fent i que ens doncs, donen una certa en amb, amb aquesta competició que avui doncs, hem cregut oportú destacar en aquest punt final de la, del programa. Molt bé, Joan Maria. Alguna coseta més? Home, podríem seguir parlant, però crec que ja ens estem accedint una mica d'hora. Per tant, doncs, ja està bé per avui. La setmana que ve, doncs, a la punt final ja ens creiem una, una mica més o el que el temps, el que el temps ens permeti. Molt bé, Joan Maria, doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres, eh, i fer aquesta família que fem aquí amb aquesta nau de ta Sports, des d'aquí el Parcadà. Moltes gràcies a vosaltres, i abans de m'acomiadar, m'agradaria fer una fe d'errada. Ja que la setmana passada vaig citar que eh, era la secció número 25 del programa i no era 7. Després fent el recompte correcte de les seccions que portàvem, avui feu el programa 28 i jo fa 27 setmanes que col·laboro amb vosaltres en aquesta segona temporada i no 25, com vaig dir en el programa anterior. Per tant, com que això sempre queda enregistrat i la gent escolta el programa, després per internet, doncs, home, val la pena, doncs, ja que hi ha una errada, almenys comentar-ho, dir-ho i que quedi... Molt que quedi... doncs, sí. bon, bé, Ja Maria, ha quedat clar, ens ha, ens ha quedat claríssim això, aquesta aquest fe d'errada que, va, que va, bueno, va succeir, doncs, Bueno, sort que n'hi ha la tecnologia, que és el que dius, eh? que ens ho arregla tot. Home, i tant! Ja, <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Moltes gràcies! Salutacions! Adéu! Adéu, bon dia! Adeu. Doncs avui, que no hi ha Lliga Catalana d'Arts, ja que el Club d'Arts Acció Senegal de Barcelona organitza un Open Solidari en benefici a una ONG. Això es farà al Porto Segundo, amb molts i molts jugadors de la selecció catalana i més jugadors d'aquí, Catalunya. I anem a repassar, doncs, la... què es diu en la publicitat pel que fa a aquesta segona part. Fins ara mateix! Interiorisme Jordi Tomàs Posem al teu abast tot el que necessites per amoblar i decorar la teva llar. Mobiliari, tapisseria, cortines, alfombres, papers de paret, murals... Vine i junts farem en realitat el teu somni. Interiorisme Jordi Tomàs. Al carrer Estació 11 de Gironella. Perquè tu ets diferent. Atenció!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 Aquest proper diumenge, dia 22, la Federació d'Associacions de Veïns del Baix Berguedà organitza la dinovena edició de la caminada pedalada de la ruta de les colònies entre Berga i Cal Riera. Les rutes per als caminadors seran de 30 o 17 quilòmetres s'han de recorregut, amb sortides en de Berga i davant de l'Institut, entre les 7.30 i les 8.30. I a Gironella, de les 8 a les 11.30 del matí, a la Font del Vals. Els ciclistes faran una pedalada de 30 quilòmetres amb sortida des de Berga a les mateixes hores. Per a més informació i inscripcions, els telèfons 660 o el 93 4253 Per correu electrònic a rutadelescolònies.com No t'ho perdis!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 Una i deu minuts, també, doncs, com anàvem dient, doncs, el bàsquet també vam estar de sort a la comarca del Barregadà, eh? va tocar el gordo, i el bit bàsquet verga puja de categoria. Um, passarà a la primera categoria masculina que ja havia jugat eh, fa, la temporada abans, eh? que hem baixat d'allà, i ara ens n'hi tornem, que carai, però amànims renovats. Um, doncs ja veieu, eh, el, el, el, el, del futbol sala, tenim que... Estic fent una mica de temps, eh? El Futbol Sala, on el tenim? El tenim més avall. si el trobo. Futbol Sala... Tenim del PC, el Futbol Sala PC Imagín Caserres, que també puja de categoria divisió nord Catalana. Estem pendents, doncs, de les femenines del Puig Vitor Futbol Sala Casserres que ara de mateix lideren la categoria eh, dos punts del segon del Pla del Llobregat. També, doncs, bueno, també tenen les seves opcions de pujar directes o potser també promoció per pujar, eh? Mentres també eh, ha pujat el... Parlàvem ara amb el seu tècnic, en Joan Prat. Eh, sí. També ha pujat el Berga Club Esportiu. Eh, Bé, bueno, ja veieu, hem, hem pujat a aquesta categoria moltes entitats esportives. Això ens agrada moltíssim. Eh? És una de les raons per les que estem aquí. Eh? I, I també a vegades doncs, per dir, doncs, aquestes emocions no? dir... Aquestes emocions són bones, perquè pugem de categoria. Hi ha d'altres que doncs, hem de, de dir que baixem i no ens agrada tant, però bueno, són les emocions que ens porten doncs, les entitats esportives d'aquí, a la comarca de la Guarguedà. Eh? I nosaltres estem aquí doncs, per dir-les, tant unes com les altres, però aquestes ens fa doncs, ja ho sabeu, no? molta més gràcia de poder-les dir. Pel que fa al bàsquet, doncs està tot acabat, està tot fet, dat i l'únic que no està dati i beneït doncs, és que demà, demà a partir de dos quarts d'una la Manresa visita l'equip més fort eh, pel que fa eh, els equips espanyols, eh, a menys a l'Eurolliga la, la eh. el Laboral Cucha, a partir de dos quarts d'un, eh. el Laboral Cucha i la Manresa, què us he de dir d'aquest partit? Doncs, només us diré una coseta si l'any passat ven guanyar molt millor, el camp del millor que era el Real Madrid eh, el millor d'Europa va guanyar la Copa d'Europa de, de, va guanyar l'Eurolliga, vaja doncs, per què no podem guanyar la vora al cutxa i salvar-nos d'una vegada per totes? Demà, com dèiem, aquest partit, la vora al cutxa i selem la res a partir de dos quarts d'una. Vinga, vinga, vinga, un quart de dues, harem a la recta final i ja, gas baix, encara que no ho sembli. <ríe> encara, estem tractant molts temes, eh? ara mateix estàvem tractant tema de confeti. Uh, ara volíem parlar del futbol, <ríe> bon de futbol de, del futbol base, també de, hem de parlar del futbol, i encara que no hi hagi, però sí que tenim agenda de primera catalana, de segona catalana, de tercera catalana, i un partit de fase de de la quarta a la tercera catalana. Encara que tenen coses, Pep queden coses, eh? I també tenim una entrevista aquí, que ens vindran doncs, la gent... una entrevista relàmpago, eh? Un entrevista relàmpago. Mai vista... Mai vista enlloc, eh? Vull dir, ja ho he de sí, veure. Sí, perquè tenim moltíssimes coses, tenim motor, també cap de setmana del vol a la comarca, Mare i ja déu. sabreu per què. Doncs vinga, va, Albert. Vinga, va, comencem. Jornada 29, penúltima, penúltima jornada ja d'aquesta lliga que ha estat tant i tant competida en algunes categories, i sobretot eh, doncs el dels Benjamins i a la vins. déu nhi Vinga, comencem. Si tenim temps, direm alguna cosa del torneig joveedor. sí si tenim temps perquè serà difícil, eh? Comencem amb els més petits com sempre Pep, categoria prebenjamí, grup 32, una lliga que encara està per decidir i que la batallauràn el Manresa, el Jonenc i el Súria a cap dels nostres i podrà Eh, bueno, i podrà fer res eh? resultats definitius jugats aquest matí avià 5, Solsona 4, Gironella 13 Balsareny 0, Déu-n'hi-do quin resultat Gimnàstic de Manresa 5, Beganer 0 a partir d'aquí veureu quina estocada eh, que ens hem emportat els bergadans perquè ja veureu quina sèrie de resultats com dèiem, Gimnàstic de Manresa 5, Beganer 0 Joanenc 9 Sant Salvador de Cercs 0, i per demà només un partit, el que jugarà a les 10 al municipal de Berga, entre el Berga i el minorista Sagrada Familió Esportiva, amb tots aquests resultats, la classificació l'encapçala, atenció, amb un punt d'avantatge, el Manresa amb 67 punts, seguit del Joaneng amb 66, el segueixen el Sobri amb 65, aquests 3 equips jugaran i lluitaran per competir en aquesta lliga en l'última jornada. Aviar 6è, 41, Beguenès 7è, 40, porreig 8è, 30, Gironella de Zè, 25, Berga, un Zè, 21, i penúltim el Sant Salvador de Cers amb 6. Hem de que tots aquests resultats doncs, que, que, hi ha, eh, que tenim a Conteixement, el Jorenc ara mateix seria el líder, el líder amb 69 punts, eh, amb aquests 3 punts avançaria el Manresa, però eh, pendents pendents del que fa ahir el Manresa, que juga a la tarda. Per tant, categoria pre-Benjamí, tercera divisió, grup 19, aquí ja tenim el decidit el campió, és el, és el Navas en aquest cas, que ha guanyat eh, la Lliga ja fa dues setmanes. Resultats definitius, hem de dir que són el Balsareny 2, aviar 1, atenció, aquí es canvia una mica la dinàmica, ara, Porreig nou Puigcerdà 1, Gironella 5, la Salla Manresa 0, i d'altra banda, punt està de finalitzar, el partit entre el vaganès, el segon classificat, i el Gimnàstic de Manresa, el tercer. Aquests dos seran els que lluitaran per la segona posició, sí, perquè la primera està totalment decidida. El municipal de Begà, aquest partit, eh? el vaganès i el Gimnàstic de Manresa, d'ara al final estarem pendents de com acabi eh? aquest resultat. Seguim. Eh, per demà, un partit, el que tancarà la jornada d'aquesta 29a jornada de la categoria Benjamí al eh, grup 19, que serà, eh, aquest partit es jugarà eh, demà a Sant, entre el Sant Salvador de Cers i el Navàs, el municipal Sant Jordi de Cers. Com dèiem, el Navàs és el campió d'aquesta lliga amb 84 punts, seguit el Vaganès amb 66 i el Gimnàstia Manresa amb 65 és un partit interessantíssim, Pep, perquè estan jugant el Gimnàstic i el Vaganès, ja ho sabeu, d'augment 1 a 1, per tant, que dia tot igual, eh, tindríem el Vaganès segon, però segurament copta podi, això no ho dubteu, perquè encara queda un partit, el Sant Sabador de Cers encara pot estar allà, encara pot quedar segon el Sant Sabador de Cers, té 62 punts, 6 el Jornel amb 52, de Zèl havia amb 35 i un Zèl porreig amb 32. El de la primera divisió de Benjamí, eh, del grup 6 decidit, és el Mercantil, el campió, va guanyar la setmana passada la Lliga, ho vam dir aquí en directe, i un resultat definitiu, doncs, mireu, eh, hem parlat del porreig que tanta bona, tanta bona temporada ha fet durant, durant tota la temporada, eh, tants bons partits, tants bons resultats, doncs, ja porta tres derrotes seguides, eh. aquest tram final se'ls està travessant una miqueta, i avui han perdut eh, Sant Quirze del Vallès davant el Sant Quirze, per 2 a 1, eh? per tant, eh, una nova derrota en aquest cas, no perilla la cinquena posició en principi, però bueno, pel que fa al Verga jugarà el seu partit d'aquesta jornada a tres quarts de dugues d'aquí mm, mm, 20 i escaig minutets, eh? a Terrassa, a l'estàndid municipal olímpic, camp en el que s'enfrontarà l'equip local, el Terrassa Olímpica SAT. La classificació mercantil, 84 punts, 28 de 28, eh, el mercantil, ho ha guanyat tot, és el Navàs, és el Navàs. Segon, Manresa, amb 74, tercer Java, aquí Terrassa, amb 62, porreig, com dèiem, cinquè, amb 54, i el Berga és desè, amb 36, a terra de ningú. Seguim, categoria la V, segona divisió, grup 7, decidit, aquí també és el gimnàstic de Manresa el campió, Java va guanyar ja fa moltes jornades, però avui hem tingut resultats definitius que són Vic Riu Primer, Reforo 4, Gironilla 0, Berga 4, Sampadó 2, Porreig 2, Oar Vic 3. Amb aquests resultats, la classificació, l'encapçala, doncs evidentment, <ríe> no sé perquè ho diem, 80 punts al gimnàstia de Manresa, Després venen una sèrie d'equips que estan eh, tocant de peus a terra, o sigui, no estan els núvols, que són primer l'Igualada amb 57, seguit el Matlleu amb 53, el Porret 7 amb 46, Bergenove amb 39, amb penúltima, el Gironella amb 25. Entre l'Igualada i el Matlleu encara encara poden fer segon-tercer, però bueno, l'altre ja ja està en, en un altre món. Anem al futbol 11? Vinga, es boiart. Vinga, sento molt malament jo, eh? Jo et perfecte, eh? Bueno, uns altres, eh? eh? Categoria infantil, segona divisió, grup 34, decidit, eh, aquí <laughs> també. El Verga va guanyar la setmana passada, eh? Va guanyar la setmana passada... No, la setmana passada no l'altra, perdó, eh? la setmana passada no l'altra va ser el campió d'aquesta lliga i és que a més i més ho ha guanyat tot, i ha, ja ja constitueix que l'altra ho ha perdut tot. Per tant, és com si s'higués enfonsat materialment, eh, el Solsona en aquest cas. Tenim un partit en joc, el Municipal de Gironella pun està d'arribar-se al descans, encara no han arribat el Gironella i el Porreig, eh, que disputen doncs, eh, l'últim derbi d'aquesta temporada, eh? ja no hi ha cap més dèrbi en aquesta categoria. S'han acabat. Gironella-Porreig estan pendents d'aquest resultat, encara encara s'està jugant. I per aquesta tarda, el Municipal d'Esports de Solsona S'enfrontaran el Solsona i l'Avià a partir de les 6 de la tarda. D'altra banda, aquesta setmana doncs, el, el Berga descansa eh, i un partit doncs, que hauria d'haver jugat eh, amb el Navarcles. Per tant, el Navarcles que està retirat d'aquesta competició, jornada de descans del Berga, que només li quedarà un partit que jugarà més més a casa. Però bueno, és igual, perquè si ets líder i has guanyat tampoc no té cap interès jugar. Com dèiem, Berga campió, sí senyor. 78 punts, pujarà de categoria Solsona 67, també. Aviar 62, no, no està clar. 67, 62, encara... Encara sí, depèn dos, dues setmanes, no? 6 sí, punts. Sí, sí. No, tenen 6 punts amb els d'aquesta setmana. Eh? Gironella 57, quarta posició. I el Porreig 8, amb 34. I passem a la categoria cadet eh, de la segona divisió. Grup 24, aquí està per decidir. Eh? L'Aviar està a punt de ser campió. Un punt ha de fer l'Aviar més del que faci el segon classificat, que en aquest cas és el Gironella. Per tant, un dels -do. dos, dos Bargadans serà campió de Lliga. Fantàstic, eh? Mitja part al Municipal Alfons Gunfaus d'Avià, entre l'Avià i el Navarcles. Ell està complint, de moment, resultat provisional descans. Avià 3, Navarcles 1. Per tant, depenent del resultat del Gironella, l'Avià ara mateix ja seria campió, perquè ja estaria, evidentment, amb, amb, amb 7 punts. Per tant, no, no, perdó, perdó, perdó, perdó, perdó. perdó. No, perdó, perdó. Ara mateix l'Avià ja és campió perquè la classificació és a 4 punts, eh? no és a 3, perdoneu. 4 punts, per tant, ara mateix l'Avià ja seria campió. Faci el que faci, el Gironella. No, eh? Si sí, sí, sí, perd encara més, però si guanya el Gironella, evidentment l'Avià continuarà disposant de 4 punts. Ara, ara ara ho endrecem. Per aquesta tarda, dos partits, els dos a la mateixa hora, a les 4, eh, el Navàs jugarà contra el Gironella a casa, a la Devesa, i el municipal Sant Joan de Vilatorrada, el Joaneng, ho farà davant al Porreig. Atenció, la classificació, endrecem sembla l'Avià, amb aquesta victòria provisional que està aconseguint, sumaria 82 punts. 7 més que el Gironella, que és el que dic, ja no podria fer res, ni que guanyés eh, aquesta tarda, no podria fer res, com et dic, eh, demà juga les, eh, aquesta tarda a les 4 amb el Navàs, eh, un, un rival que li ha posat les coses difícils aquesta temporada, per tant, el Gironell obligat a guanyar i es, i evidentment esperar un superga de l'Avià que ara és deu un tirar confeti, deu uns tapunt de tirar el confeti a, a, al municipal Alfons Confaus, perquè 3 a 1 al descans, si no s'ha girat una mica la cosa i no t'en refies, quasi bé tenset, eh. I sí senyals. A part del Gironell del Sallent eh, 68 punts tercer, 13 el Porreig amb 36, amb terra de ningú. I anem per la categoria juvenil, segona divisió, grup 23, aquí també està per decidir, eh? Eh, També està per decidir i 3 punts, 3 punts més, també ha de fer, el, en aquest cas, el, el Joan Enc. Per tant, esperem. Tots els partits per avui a la tarda. Avui a la tarda és la Lliga, eh, d'aquí. I un d'ells, un derbi. Per començar, a les 4, l'equip de casa, el Porret jugarà davant el Minorissa Segada Femina Esportiva, el Municipal. El a un quart de set al Balconada, avià. I, eh, en aquest cas, el partit que aquí ens interessa, eh, eh el, el Gironella, jugarà, m'imagino, aquest derbi, que el Sant Sabador de Cers li farà un favor important al Gironella, perquè el Gironella, bueno, no ho sé si farà un favor important al Gironella o no, però eh, aniria molt bé que el Gironella guanyés. Va perdre la setmana passada i això va ser molt prejudicial pel Gironella, perquè si no hagués perdut estaria empatat amb el Joanenc, que va empatar! Vaja. Si dic els tres primers, el primer, el Joanenc, va empatar, per tant, va ser un punt, el Gironella va perdre, els va perdre dos-tres, i l'Avià, que estava despenjat, va guanyar. Per tant, l'Avià encara pot eh, aconseguir el, el, el títol de Lliga, eh? perquè, mira, la, el Joanengu és líder amb 55, el Gironella segon i l'Avià, tercer amb 52, per tant, Déu-n'hi-do, 3 punts, 7è eh, eh, amb 42 el, el, el Porreig, i penúltim el, el Gironella 7è amb 42, i el Porreig és penúltim, el porreig és de ser. Ara ho direm bé, mare de Déu. I penúltim, el Sant Salvador de Cés. Per això dic, vols dir que el Sant Salvador de Cés no farà un favor al, al Gironella? Al... Ja ho diré, ja. El Gironella? No sé. Si pot? Tu què diries? No ho sé. No sé, no sé. Ah? Home, és penúltim. Dir... Per això et dic... Eh... Jo diria que li farà un favor, eh? Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem Allà, no? Ja es veurà. Ja es veurà. Bé, bueno, i dir-te res, doncs, que les noies... Eh... Bueno, anem, per si no ha quedat clar, Pep, una cosa. A l'Avià, eh? eh... L'Avià jugarà, aviam... Mm, mm, mm, mm. A, la... a la balconada, eh? Albert, Aquesta tarda, un quart de set, eh, Pep? Recordem-ho. A la balconada. Per tant, el, el que si juga a la Lliga, en aquest cas, també, eh, un quart de set de la tarda, i el Gironella ho farà amb el Sansa Bocés. Recordem que això ha quedat una mica... eh? penjat. Bueno, doncs pues les, les noies Pep, eh, l'infantil cadet grup 4 hem de dir que doncs ja van acabar aquest torneig recordeu, un torneig que es va emportar doncs al Font Santa Fatjó, amb 16 punts seguit del Porreig amb 13 punts, i que el torneig oberdós, doncs simplement direm que amb la categoria Benjamí, el campió va ser el Futbol Club Barcelona, que es va implosar a la final amb el Nàstic de Manresa per un resultat de 5 a 0 el Porreig va acabar setè, eh, setè classificat Eh? i hem de dir doncs, que el... va fer, una bona... Va fer una, bona... una bona actuació el Porret, sobretot el matí del, del dilluns on, va... on es va enfrontar el Barça i va perdre només per 3-0 a eh? per tant, aquí és ets... com a Mirem, la final 5-0 Barça-Nàstic el Porret ho fa bastant, bastant bé amb la categoria Benjamí, també i amb l'Alaví que el campió va ser el Nàstic de Tarragona després d'aconseguir la victòria a la final per un resultat a 6 davant el Girona, el Nàstic de Manresa va ser el quart. Classific... el tercer classificat el Barça va ser el quart i el Porreig va ser el cinquè que va aconseguir la victòria amb els penals davant el Caçà de la Selva. Per tant, un torneig obradós oh, que va gaudir d'uns doncs, dos dies fantàstics de futbol. El primer dia, eh, amb alguna altra incidència, eh, inclòs un xaparrot d'aigua impressionant, però que el segon dia va ser fantàstic, un sol radiant i una final sensacional i moltíssima i moltíssima gent. Molt bé, Albert, així que teme el futbol ara mateix. Ja ho tenim, pendents d'aquests resultats. Bon. PAM! em a futbol base pendent dels resultats. Ara mentre esperem doncs, la entrevista vols que fagui voss que comenci a fer futbol sènior Albert? Sí, senyor. Ja què portes tu el tema final del programa. Doncs, doncs això que vem la sintonia per parlar de, de, de, de, de futbol sènior. Eh? Ens falten ara per ara dos minuts per dos quarts de dues. I això, doncs, anirem a repassar, doncs, la nostra agenda sènior I començarem, doncs, per la fase de 100 tercera catalanes. Estem a la fase 1, aviar Unió Esportiva. Bé, Viladrau Futbol Club, el camp on jugarà aquest partit, serà municipal, Fons Gunfaus, serà demà a partir de les 4 de la tarda, eh?, Um, no tenim àrbitre pel partit. no tenim res més uh, que no, teni, no tenim perquè és el primer partit dels doncs, de l eliminatòria, uh, Una eliminatòria que es jugarà aquesta setmana aquí avià aquí a la Vi alfonons golffaus i la tornada doncs lògicament al camp del Viladrau. Aquest partit recordem avi una esportiva bé Viladrau Futbol Club és per demà a partir de les 4 de tard la municipal a alfons Goaus. we yeah. were yeah. Vinga, anem a la tercera catalana, grup 7. Estem a la 33ena jornada. Ens falten dos partits comptant el d'avui. Eh? Can Trias, un Deportiva, Berga Club Esportiu, al camp municipal. Can Trias, l'àrbitre Aitor Abad Canyero. Aquí sí que tenim àrbitre. Eh? Uh, el Berga, que és el líder líder ja i campió de la categoria amb 78 punts de 32 partits jugats, n'ha guanyat 24, n'ha empatat 6, n'ha perdut 2, 69 gols a favor per 32 en contra, mentre que mata de pera Futbol Club, és el segon amb 70 punts en 32 partits jugats, n'ha doncs guanyat 20, n'ha empatat 10 i n'ha perdut 2. Mentre que el Cantri és un deportiu, el rival del Berger Club Esportiu és el tercer classificat amb 67 punts de 32 partits jugats, n'ha guanyat 20, n'ha empatat 7, n'ha perdut 5, 96 gols a favor per 40 contra el Berga. Doncs com dèiem, no s'hi juga absolutament res i el Can Trias doncs, sí que pot empaitar doncs, a la segona posició enfront del Mata de Pere, futbol club, que es porten entre ells tres punts de diferència. Aquest partit podrà veure al camp municipal de Can i serà avui a partir de les 5 de la tarda. Gironella, club de futbol Atlètic B Súria, club esportiu, el camp municipal de Gironella i l'àrbitre Debení Cervantes Basax. Una classificació que trobem a la tresena posició, el Pirinei que fa club amb 38 punts, el Marganell Club Esportiu és 15 amb 35, el Navàs Club Esportiu és 16 amb 33, l'Artesfutbol Club és 17 amb 27, mentre que el Gironella el Club de Futbol Atleti B el trobem a la 18 posició, és el cuer de la categoria, amb 19 punts de 31 partits, jugants ha guanyat 4, ha empatat 7, n'ha perdut 20. 19 gols a favor per 75 en contra, mentre que el suri el seu rival, el que visitarà, doncs la perla, no?, al municipal de Gironella, marxa a la vuitena, posició amb 44 punts, 32 partits jugadors, n'ha guanyat 12, n'ha empatat 8, n'ha perdut 12, 53 gols a favor per 52, en contra. Aquest partit el podreu veure, doncs, al Municipal de Gironella, avui a partir de les 6 de la tarda. I el que ve és el Proreix Club Esportiu, el Van Club Esportiu, Derbi el nostre partit Guaua la Guaua el camp municipal de Porreig i l'àrbitre Francisco José Cuevas Cámara. xim pon no categoria que també hi ha el Sampadó, club de futbol que marxa a la quarta posició amb 52 punts el fructosenc futbol club és 6è amb 46 punts. El Cardona, club de futbol, és 7è, 44 punts. El gimnàstic de Manresa Club és el dezem, 41 punts. El porrins club esportiu el trobem a la cinquena posició, una bona temporada, amb 48 punts. De 32 partits jugants ha guanyat 13, n'ha empatat 9, ha perdut 10, 54, gols a favor per 44, en contra. El <coughs> Balban pot ser una temporada una mica més fluixa de les que ens acostumats a aquestes últimes temporades. En marxa la dotzena posició, 39 punts de 32 partits jugats, 10 partits guanyats, 9 d'empatats, 13 de perduts, 43 gols a favor per 60 en contra. Anem a repassar una mica doncs, l'estat del temps per aquest partit que jugarà demà a partir de les 7 de la tarda. Doncs eh, l'estat del temps serà eh, intervals ennuvolats amb tempesta. La possibilitat de precipitació està en un 80%. La quota de neu està instal·lada més o menys sobre els 2.000 metres. La temperatura mínima i màxima rondaran els 11 i 23 graus. La direcció i velocitat del temps serà del nord-oest a 10 km per hora. I l'índex ultraviolat màxim serà de 8, que recordem a la nostra audència. És un índex ultraviolat alt. Ah ah. Ixe ah. al ah, ah. sí, municipal de Verga, el, el de Porreig ja podreu veure Porreig Club Esportiu o van Club Esportiu demà a partir de les 7 de la tarda. En tercera catalana, grup 5. Estem a la 33ena jornada. Amb aquesta també en falten dos. Predenc Futbol Club, Sant Vicenç de Torelló, i Esportiva, el camp municipal, Presa de Lluçanès i l'àrbitre Xavier Areño Jiménez. El Ter Club Esportiu que marxa líder amb 67 punts, però el Fulgaró, el club de futbol, és segon amb 64. I el Sant Vicenç de Torelló, rival del Predenc, marxa tercer amb 60 el Paredenc Futbol Club doncs és a la sisena posició amb 45 punts de 32 partits jugats n ha guanyat 13, n ha empatat 6, n ha perdut 13 56 gols a favor per 48 en contra, mentre que el seu rival d'avui el Sant Vicent de Torrelló Unió Esportiva marxa a la tercera posició amb 60 punts de 32 partits jugats n'ha guanyat 18, n'ha empatat 6, n'ha perdut 8, 51 gols a favor per 33 en contra, Paredenc que no s'hi juga absolutament res de res el Sant Vicenç de Toralló que ve a buscar doncs eh, si pot treure algun punt que l'acosti al doncs, Fulgaroles que ara pararàs 4 eh, punts a la segona posició que partit la podrà veure al Municipal Blas de Lluçanès i serà demà a partir de les 5 de la tarda també, perdó, també corre l'Avinyó, Club Esportiu a la dotzena posició en 39, eh, també en terra de ningú Segona catalana, grup 4, estem a la 33a jornada, també amb aquesta només en falten dues, Gironella, el club de futbol atlètic, Joanenc Futbol Club, a camp municipal de Gironella i l'àrbitre, Gérgio Martín Gallardo, és líder del Ripollat, club de futbol amb 60 punts, el Sant Cristóbal és segon, amb 59, Déu-n'hi-do la renyida que també tenen eh, aquests dos, em um... sembla que el Sant Cristóbal està més bé, al final, el Ripollet n'ha empatat 2 que fa que a costat a un punt de diferència eh, amb aquesta segona catalana. El Cardeu és tercer amb 56. El Sallet Club Esportiu el trobem sisè eh, amb 47. El Joanenc és a eh, la 17a posició, Joanenc Futbol Club, amb 29 punts. Precisament és el rival, doncs, com dèiem, del Gironella. Amb eh, 29 punts, doncs, 32 partits jugats, eh, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 8 i n'ha perdut 17 40 gols a favor per 56 en contra. Mentre que el Gironella és a la onzena posició. Amb 41 punts de 32 partits jugats n'ha guanyat. 11 n'ha empatat 8, n'ha perdut 13. 32 gols a favor per 37 en contra. El Gironella pot deixar confirmar la salvació. En el derbi intercomarcal amb el Joanenc, avui a partir de les 4 de la tarda, el Gironella pot deixar certificar la permanència al grup 4 de Segona. catalana. ara mateix els bergadans ja es troben fora de les places de descens. I amb tres punts amb més evitaríem definitivament la zona calenta fàcil que facin en la darrera jornada al camp del Car de Déu. Sí, un partit important pels dos, perquè el Joanec també no sé com ho tindria pels descensos compensats i totes aquestes cosetes que es monten eh? però el Joanec clar, només li val la victòria per, per, per somiar, però somiar molt. I el Joanec també compta amb la victòria per no somiar tant i aguantar-se una temporada més doncs la segona Catalana 1-4 que Déu-n'hi-do el que ha costat aquesta temporada mirarem de parlar la setmana vinent en el penúltim programa de Tapa Esports aquest partit Gironella Club de Futbol Atlètic Joanenc Futbol Club el podreu veure avui a partir de les 4 de la tarda ja ho sabeu doncs al municipal de Gironella I a l'últim, la primera catalana, grup 1, Estem a la 33ena jornada. Amb aquesta també en falten dues. Avui Unió Esportiva, Tona, Unió Esportiva, al camp municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre eh, Sergio García Cobos. És líder Vilaçada, Mario, Unió Esportiva, amb 56 punts. La Junquera, Unió Esportiva, és el segon amb 54 punts. El tercer, Sants, Unió Esportiva, amb 54 punts. punts. Déu-n'hi-do, Manresa, és cinquè. Ara mateix amb 53 punts. A tres punts del líder, després de l'empat, que va aconseguir a casa seva eh, contra el Vila Samar, contra el líder, eh, però el Manresa no es rendeix abans d'hora i l'equip que juga avui a Vic està obligat a guanyar i espera que fallin els seus rivals per mantenir possibilitats descents, perquè fa l'Avià que juga el seu partit contra el Tone, el Tone no s'hi juga absolutament res, és setè ara mateix amb 49 punts, l'Avià Unió Esportiva és dotzena amb 43 eh, 3 punts Tres punts, com dèiem, dels darrers 27. Tres empats i sis derrotes. És un balanç molt dolent que ha portat l'Avià haver de patir fins al final per confirmar la permanència al grup 1 de la primera catalana. L'amenaça dels descensos compensats olots i Poble, Olot i Poble Mafumet han deixat Segona, que han baixat de segona B fa que fins a 6 equips puguin deixar la categoria, el 5 darrers i el 6è pitjor dels dos grups després caldrà veure la compensació que pot haver-hi si algun equip de tercera divisió consigueix pujar a la segona B ara mateix l'Avià és 12 a la taula classificatòria 7è per la Cua amb 43 punts però té a prop el Mataró amb 40 lloret amb 39 i el Girona amb 38 els ja ascendits, doncs Abadesenc i Molletense. Els d'Ollibé Vallabriga necessiten 3 punts per assegurar-se un lloc a la categoria per a la temporada que ve, facin el que facin els seus rivals. Avui a partir de les 5 de la tarda, l'Aviar Repuntona ja està salvat amb els 49 punts. En la darrera jornada, els avinesos jugaran al camp d'un martinenc de la part alta. Poc a tampoc eh, s'hi jugarà absolutament res. Doncs bé, bueno, esperem confirmar-ho aquesta setmana eh? El Municipal Alfons Gonfau Avui a partir de les 5 de la tarda Aviam, Unió Esportiva, tona, Unió Esportiva I sí, amb les altres seccions anàvem per avançat Ara veiem que Amb la secció de la publicitat Anàvem enredarits, per tant, doncs anem a passar A l última part A veure L'última part de la publicitat Fins ara mateix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 He eh, faltan dos minuts per tres quarts de dues i ja se'ns van enengalan en la taula.'em tenint ja la gent que ens parlarà d'aquest memorial Ramon Garriga, que es farà doncs precisament demà eh? demà. Anim una mica justos, jo per mi. Eh? Jo pel meu gust sohauria fet una setmana abans per conscienciar una mica més a la gent. Però bé, totes maneres, encara, com que la gent també va molt tard, sempre esperen a última hora, eh? vull dir, també anem una mica... Va, va, anem si fa no fa com la gent, oi? No? Que, que, que, que anem, anem justets, eh? Però bé, bueno, que sapigueu que demà es fa el setè memorial Ramon Garriga, demà a la plaça de la Creu, eh?, a partir de les 10 del matí. Uh, temps, temps, temps. Vols, vols micro? No, no vols micro encara. No vol micro, Albert. No, no. Fes fent, fes fent. L'Albert, doncs, s'està notant les seves últimes preguntes. Nosaltres anem a buscar una sintonia ben maca per parlar de... de bueno, una sintonia ben maca. Mirarem de fer el que puguem, eh? Jo, a part de que jo les trobo totes molt maques, perquè les hem penjat nosaltres. <ríe> um, no ho sé, ja en creurem aquesta, perquè aquesta és molt maca, aquesta, però... En tenim d'altres. Ah, aquesta, aquesta també m'encanta. El que passa és que aquesta, aquestes les tenim com molt sentides, eh? Aviam què s'assembla aquesta. És molt maca aquesta cançó, eh? Del Nicole Atkins. També tenim més, eh? Tenim una altra. Però aquesta... És especial, oi? Sembla que el més calent allà a l'estudi, dins de l'estudi, està... Està a lliguera. Encara <ríe> dient que vagi parlant més. Però què et penses, Albert, que sóc el Quintín per anar parlant tant? Quintín sé sí que té rotllo. Ja podries deixar passar el Quintín i que vagui parlant de, de... de la cursa, no? A veure si... Sí. Aquí lluitant amb els cascos. Ah, ja, ara, ara. Si en hem fet una lluita de cascos. A veure la l'al·lia més forta. A veure quin casco pot quedar més entortillagat. És allò, una lluita... Aferrissada. Eh? <ríe> Veig el Quintín que ja porta les ulleres penjant. Mare meva. Bueno, anem per feina. Escolta'm, eh, eh, tenim aquí uns quants dels representants. Abans us direm, recordeu demà, cursa, eh? eh la setena prova memorial Ramon Gurri, eh, Ramon Garriga recordem, encara estem lluitant amb els cascos. Recordem a les 10 sortida de la plaça de l'Olivera, començar la prova. Set voltes en un recorregut urbà eh, en tres quartes parts. L'altra part és per les afores, diguem, de porreig. cada volta constarà de 5 km i 800 metres amb un recorregut total de 40 km i 600 metres. La sortida, com dèiem, serà davant de la plaça Olivera, passant pel carrer Pau Casals fins a arribar a la glorieta de la residència Montmartí, d'allà carretera 14-11 fins arribar al poli industrial de Cal Prat i eh, els corredors s'enfilaran al port de segona categoria, no podem dir que és el de Calcases. <ríe> port de segona categoria Calcases, carretera BV4 4406. A veure si esteu quiets amb els, amb, els, amb els cascos i amb els fils i amb tot plegat. Allà s'hi podem dir on acabaran els, els participants. Seguiran doncs, els 100 metres del carrer Llobregat, no serà més i tot el passeig de la via fins a la golieta de la Farinera i recta final per completar la volta. Uh, pujant pel carrer Major. Hem de dir que els tres primers participants en cada, tres primers, uh, sí, participants en cada volta tindran una modificació per punts. Eh? Se'ls atorgarà, com diguéssim, el power stage del Mundial de Ratlles. Tres punts al primer, dos punts al segon i un punt al tercer, bé, doncs tant ja en podem... categoria masculina com femenina. Ja anar... I al final d'aquesta puntuació, sí? deixa'm acabar, sí, sí, perdó. subsequerà amb un pernil. Ja, ara, ja, ja... ara ja podem acabar l'entrevista perquè ja va ah, dir tot. Ara s'han posat els cascos. Moltes gràcies per haver vingut aquí. Gràcies, gràcies. I per parlar una miqueta més, i algun dubte, ja que també doncs es va fer doncs, evidentment l'entrevista a la televisió de Porreig, com cada any, eh, i sort que una setmana de petum, eh, com deia abans amb el futbol. Eh, doncs, per parlar una miqueta més d'això, evidentment, doncs, tenim quatre protagonistes dels de demà. Un, el senyor Quintín Vinagre, que és el president. Bon dia. Bon dia. Bon dia, senyor. Bon dia. Eh, el senyor Ramon Garriga un dels representants, evidentment, de la família Garriga. Bon, bon dia, Ramon. Bon dia, moltes gràcies. A la meva esquerra, eh, de l'altra banda del ring, el Jordi Aiza, el director de la cursa dels nens, que també tindrà la seva part protagonista, com sempre, ja fa unes edicions en aquesta prova. Jordi Aiza, bon dia. Bon dia. I el senyor Rodolfo Roe, corredor, eh, que ve del Delta de l'Ebre. Molt bé. No sé si ens porta rosa o no, però almenys Benvingut. ve a participar. Un corredor que ve de més lluny, que bon, bon també bon tindrà un top. segi, perquè també tenen un segi els participants que venen de més lluny, com cada any, eh, que sí. Bon dia, Rodolfo. molt bon dia, molt bon dia, dia. Doncs amb tots ells parlarem una miqueta molt ràpidament, eh, perquè el motor també ens apreta, Pep, també tenim actualitat. Amb el senyor Quintín Vinagres, sabem que aquest any s'ha format l'associació Ramon Garriga, eh ah, que sí? sí. Com s'ha format aquesta associació eh, Quintín? Doncs pues mira, de la manera que els que eren abans van dir que aquest any era, ja no ho volien fer, ja no ho volien fer perquè tenien molts vals de cap i moltes coses, i, bueno, i, i llavors... Eh, van poder parlar amb els fills a veure què se podien fer i l'única solució que van trobar va ser fer una societat per poder tirar endavant però si no sabíem una societat no havia carrera i d'aquesta manera s'ha pogut fer tirar endavant i fer la societat amb tot el, els papers legals i tot el que comporta sí, sí, no? això és més legal aquest any que els altres anys <laughs> bueno, <laughs> ara ja sí, dir-ho ara no passa res fos sí, el sí, revés sí. malament sí, sí. sí senyor uh, sí. Bueno, sort que la gent no veu els gestos ara ja està eh? arreglat sí, sí. Uh, per cert uh, abans, bueno, abans fa un, uns quants dies no sabíem si la carretera perquè, evidentment, és un circuit urbà i s'ha de tallar el trànsit, si estaria tancada o estaria oberta? A, 20, a menys de 24 hores, ja podem dir si la carretera estarà oberta o tancada pels bueno, participants? Eh, el lloc principal estarà obert, estarà tancat, Lo principal. L'altre, lo fins a demà no, no sabrem res. Però el que és el carrer Major estarà obert, estarà tancat tot. Tancat. I el carrer sí. Llobregat? També. 100 metres. 100 metres, però bueno, això ja, diguem que és una altra forta, és una altra història. Per tant, podem dir que en aquest cas la carretera 14-11, que sí. és la que ens portarà fins a Cal Prat, aquella estarà oberta. A això. I això porta algun perill, no? Bueno, eh, ara de moment no podem dir que estigui oberta ni que estigui tancada, perquè pot ser que te, demà te vinguin aquell gent digui, no tanquem tot. Quina gent són? Els Mossos. Els Mossos que són els que governen això. No seria la primera vegada eh, el <ríe> cuento aquest. Jo, la mirada del Josep ha dit, ho tanquem tot o us tanquem a tots. <ríe> eh, perquè la seva mirada t'ha deletat. Oi, oi, oi. No, no, digues, digues, digues. <ríe> És que, eh, bueno, aquí ve, que jo uh -huh. tinc gana, tio. Ho digues, digues. Digue, digue. Oita, ara s'encarda aquí també. Eh, digues, digues, que tinc. Però no, eh, el pensament meu, cada any ja nos trobem con la mateixa història, crec que els, les persones aquells si són una mica tom de humana, dirà, o tanquem tot. Si més no per evitar incidents, no? Perquè és... Per eh, això, bueno, per això. No per això, la eh, mena gent, evidentment, que eh, És el, el que no volen tenir incidents. No volen tenir incidents. O un participant que, que invadeixi el que contrari. De fet, al sí. carrer Major hem aconseguit com a mínim tallar-lo perquè és on ja l'arribada a la meta és on, on tenen els sprints i és on, on hi ha més perill tot el circuit té perill però com a mínim aquest tros és segur que ja ens el deixen tancar Exacte, Això ens confirmat aquesta setmana sí, sí, que... exacte, A més a més és el que diem aviam, eh, Per anar els cotxes no haurien d'estar estacionats Perquè qualsevol incident entre un participant Cau, eh, pot passar moltes coses mm -hmm. i Llavors sí. passen les coses i ningú voldria que passi res sí, no, no, I tenim sort que cada, i cada, cap any ha passat res i, 6 edicions fantàstiques i, i, eh? sí, fusta, Però mm -hmm. la veritat és que sí i tot em fusta. I, <ríe> bueno, i aquest any clar, volíem intentar combinar-ho d'guna manera per, per molestarlo més menys possible al trànsit del poble, que també tenem que és una hora i mitja d'un diumenge, que no és la intenció eh, molestar ningú ni ficar les coses complicades. però ja, ja hem intentat fer un recorregut que hi hagi entrades i sortides i que no quedi tancat. O si sigui, tancat tancat el poble no queda en cap moment. Uh -huh. I que tampoc és Barcelona. No, però bueno... Sí, bueno, és el dèiem, no... ningú treu el cotxe però l'han d'anar treus treure justament aquell dia, no? Sí, però bueno, com que intentem-hi això, intentar intentar que, que la gent no, no se senti molesta i intentar que la gent també vingui a participar i que sigui un dia festiu, que és la, la gràcia de tot, el motiu de tot plegat és aquest. Ramon, com... A... Com un dels membres de la família Garriga, com, com valores el fet de que ja es portin set edicions d'aquesta prova, una prova que es va començar amb un memorial, si recordem, doncs de, de, de, tres, es, de tres excorredors, de tres persones, i que a hores d'ara es vaigui per una setena edició, com ho valores eh, des del punt de que es va començar la primera vegada fins ara? Què ens pots dir? Home, jo crec que s'ha anat eh, evolucionant i ha anat agafant un aire que al principi, precisament, no era el que teníem pensat. El que pensar una miqueta com el cursa popular, pel poble, així més de costellada, a partir ho d'alguna manera, però les últimes edicions ha agafat un aire molt més professional i la gent que ve realment té molt nivell i, i, i és un esperit competitiu. De fet, per això tots els cartells cap als últims anys han anat agafant aquest aire més de campió del món i de... una mica la conya aquesta, per deixar enrere el tema més... Que, que amb això no volem dir que no convidem a la gent eh, normal, per dir-ho alguna manera, a, a venir. Però eh, ha agafat aquest aire sense, sense voler i s'ha anat com professionalitzant, tot i que cada any igualment tenim els mateixos mal Aquest any, especialment pel tema aquest dels, del tancament de la carretera i tot això, se'ns ha complicat bastant. I no sabem, estem valorant de cara a l'edició la, de l'any que Però fer-ho... Fer diferent, encara no m'hem pensat. Però bueno, no hi ha res segur. Bueno, no ha esperem res segur. a la setena edició, no? Per cert, us volia preguntar vuitena, una pregunta... Vuitena. No, esperem a la setena edició que, que passi. Que acabi, eh? sí. Es sí, sí. Eh, us volia fer una pregunta amb una mica així de, de mala baba. Però bueno, evidentment aquí tothom respondrà el que podrà. L'equip de govern que hi ha ara actualment no és el que hi havia l'any passat... Aquest equip de govern us ha posat les mateixes facilitats que el de l'any passat o us ha posat més traves, en aquest cas? Bé, una mica espai a minuts musicals. <ríe> <ríe> respon, respon. Responeu, responeu. Cara la paret, Quintín. Vinga. No, val, no ho diu res, eh? No sabeu no contesta, eh? Bé, bueno, bueno, algun que el 35 eh, pot haver -ho. De programes ja... En, en, cada any n'hi ha, ha vingut uns anys una mica més, uns anys una mica menys, però, bueno, mira, el que interessa de tot que a a les dues s'ha acabat tot i, i que s'hagi acabat tot mols els altres anys i ja està. Lo demés, eh, les coses que venen no paga la pena. I uh -huh. és el que interessa. Molt bé. Ha quedat, ha quedat clar, eh? Ha claríssim. claríssim. Eh, però el fet és l'ajuntament, en aquest cas, el fet de que sigui, de que aquesta prova vaig afant un aire cada vegada més i més, i més, i més popular. Bueno, de fet, aquest any a nivell organitzatiu que és el que dèiem al principi, que, que hem hagut de formar l'associació, perquè els altres anys ens havia ajudat a Bici Grandia, i aquest any bueno, hem hagut de formar l'associació, i això també ha, ha propiciat que l'Ajuntament pugui formar part de, com a entitat organitzadora, i també responsable d'una miqueta que se'n faci una mica seva la cursa, que la idea també és aquesta. Vam començar i, i el que volem és que, que sigui pel poble i que també s'involucri el poble una miqueta i, de fet, en aquest any l'Ajuntament respon com a organitzador. Fantàstic. Bé, ens alegrem, eh? Sí. Ens alegrem. I, paral·lelament a aquesta cursa, evidentment, els nens, com sempre, com cada any, també tenen el seu espai. Eh? Un espai que l'any passat potser era més concentrat tot i aquest any eh, ens quedarà més com en les primeres edicions, no? Eh, serà a la plaça de baix, eh? en aquest cas serà eh, el senyor Jordi Aiza, qui serà el director d'aquesta prova dels nens? Eh, concretament on serà aquest circuit, Jordi? A la plaça del 7 i mig. A la plaça del 7 i mig. Però no, no pensis que quedarà més petit que, o més, més recollit, bueno... No, quedarà diferent, diguéssim, diferent. el fet que estigués altres anys en el tros del carrer Llobregat, clar, eh, accedies molt més fàcilment. Aquest any, doncs, és, bueno, és baixar 50-100 metres. Eh? Yeah. També des del, del, del pla de l'Olivera es veu perfectament el, el circuit. Ja tenim perfilat una mica el que seria el recorregut dels més grans i que es separarà, a més a més, les, les, dues, les dues... Bueno, la carrera dels grans i, i els més petits... I més o menys ja tenim pensat un, un circuit pels petits. Que, quan, bueno, que és el tema de categories eh, en serà una mica difícil fer-lo al final. Eh, ja, ho, ja ho intuïem, però és perquè és perquè, clar, no se'ls pot fer esperar als nens ja posats equipats amb la bicicleta i amb el casc i tot, i dir-li, no, tu no, aquí quietes fins que no, i bé en corres els més nens, no, és molt difícil. Tots els nens tindran premi. Sí. Per tant, bueno, no es que... no, no anirà a competir, o sigui, no guanyarà una copa el que quedi primer, eh... el que segon, sinó que tots els nens tindran el mateix obsequi. Sí. Tot i... i que vulguin guanyar. Sí, sí, bueno, n'hi haurà qui guanyaran i n'hi haurà que no, uh -huh. clar, però això, bueno, sabran ells i Bueno. El circuit, eh, ja li he donat avisí blau, és un circuit segur, no, bueno, clau, evidentment, no caure a tot arreu. I de quines edats a quines edats poden participar? Uh, els més petits de 3, bueno, 0 que... anys, de sí, sí. any, sí. des, des del una... cotxet. Sí. Sí. Sí. Si ve una dona ja amb un cotxet, també sí, sí. sí. la pot a la dona si té rodes, premi. Don... té doble premi, ens em embla eh? Té doble premi? Marifil. Sí, mari, sí. bueno, la mare no se dona, se dona el fill. Ah. Pou mar de me corre. Ja. Bueno, si venen Deudament equipats tots dos, ja, <ríe> ja pues, Em casta també, no? Apre no? Ja apre <ríe> Pengem sí. les fotos al Facebook Perquè sí, sí, eh? sí, eh? eh? amb el casco, eh? <ríe> doncs, eh, quina hora començarà? Justament quan comencin el, els participants? Sí, a les 10 sí. I acabarà aproximadament? Les... Una hora i mig, el mateix que els grans, una mica abans Potser, però bueno, com que són nens Els farem, els farem a entre tindres mm -hmm. tot que, tot... Fins que es cansin Fins que ens cansin, Jordi El vespre encara hi seràs Eh? No no, una hora el que els grans, una mica mm -hmm. menys. molt bé. i teniu previsió de, de participants. Mm, així amb números no és molt difícil dir-ho. És molt difícil dir-ho, però sent, sent un dia que farà molt bo i que bueno, hem intentat eh, fer-ho fer pública a molta gent. jo crec que vindran bastants sí sí sí. Fantàstic, ja si em fa bon temps. És un circuit, com seria? D'asfalt, eh? Bueno, d'asfalt, diguéssim, de, de pedra del que hi ha a la ah. plaça. No, no es verifica res, ni obstacles, ni res, no? Obstacles. Es posa algun obstacle pels nens? No. No? De cap pos... categoria, eh? Mm, bueno... La, cap salt, cap bot? No, amb els grans, a els una mica més grans sí? sí que tindran una mica de pujadeta, baixadeta, un, sí, mm -hmm. una mica de terra, una mica de... Per tant, una mica de terra. Uh -huh, bé. pels grans, pels, grans. Pels, petits, no. pels petits no i important és que es portin tots el casco i bueno tot el més protegits possible molt bé, jo els diries alguna més Jordi? sí, bueno, amb seny sempre i uh -huh. bueno, i que és, és, és un esport bé. és un esport i és per divertir-se molt bé, I anem a parlar molt amb el Rodolfo, eh? el Rodolfo Roy, que ve del Delta a que fa una pinta, vosaltres no veieu de portar un mà de quilòmetres a sobre <ríe> eh? sí. Rodolfo, bon dia, moltes gràcies per estar aquí en no? no? Però eh, anys anteriors? Ara ja he emportat les 4 o 5 mil. Veus, veus? No, no, si jo, eh? Jo pitxar. corro un cop a l'any. <ríe> no, però... Rodolfo, eh, quin és el motiu que haguis vingut a córrer aquesta prova? Bueno, perquè jo coneixia molt el seu pare i uh -huh. el, el Quintín. Uh -huh. Amics de fa molts anys. I, i això no m'ho no ha pogut perdre. L'amistat que jo tenia en Ramon era molt gran. I és el primer any que ve, Rodolfo? No, no. Si és la set, crec que no he corregut 6. Sí, costa't sí. una mica més el micro... Ah, així, molt Crec bé. N'he fallat una. No has fallat una? Una o dos, no, no estic segur. Una, per, una segura. Per tant, tens sis premis de com a corredor més, més llunyà, no? Sí, bueno, fa, fa dos anys... No, un, un, any, un any el vaig guanyar jo perquè venia de l'Argentia. De mi, Venia de l'altra part del xarco. Està trampa, se té què fer, està trampa, eh? I me'l va prendre, era bueno. I, Nada. Rodolfo, t'has posat cap objectiu? No, no, divertit-me. Divertit -me, Acabar? Mets tot el matí que... Ja... Corre detrás dels, dels que són bons, bons, n'heu fet. Sí, fat. clar, no, clar, cames, eh? cames fresques, eh? eh. Volia comentar, eh, bueno, el recorro tot el mateix de cada any, no? Per tant, ja l'has fet, no cal que vaguis a reconèixer-lo. No, no, no cal, no cal, no eh, cal. Aquest any, senyors, tindrem volta de reconeixement o ja directament no. engeguem? No, Perquè serien vuit voltes, llavors, sí. eh? Sí, no. No, no, ja fem directament. Sí. Al no haver-hi, al doncs, haver estat doncs, el... Com cada, cada edicions, any és el mateix bueno, Des de fa 3-4 edicions, oi? Sí, però ja fem directament Perquè també és una mica embolic, tot plegat I uh -huh. engeguem i a córrer Molt bé, tu Ramon hi participaràs? Sí, aquest any sí L'hem passat va ser l'únic que vaig fallar perquè no hi era Vas fer campana sí. eh? Estava a Mèxic Molt, estava, estava de la eh? doncs. casa Molt bé, doncs el senyor Quintín Minag, el president El Sr. Ramon Garriga eh, doncs, Membre de la família Garriga, Jordi Aiza El director de la prova dels nens I el Rodolfo Eh, el convidat us desejem molta sort, que vagi molt bé aquesta, aquesta setena edició Moltes que pugueu treballar amb la vuitena, que no us fiquin entre bancs que tot vagi molt bé, i evidentment que no hi hagi incidents i que evidentment la carretera estigui gràcies. tancada i que tothom disfruti molt eh, recordeu, és organitzat per l'Ajuntament de Porreig eh, juntament amb l'Associació Memorial Ramon Garriga com dèiem, els preus va de 10 euros als federats i 15 euros als no federats Tothom tindrà obsequis, eh, per tots els participants. Una samarreta ben xula que porta el, el Ramon, que, si la veiguéssiu, és una samarreta amb els colors de la, del cartell. Eh, no dic res més, els colors del cartell. <ríe> els horaris, recordeu, inscripcions d'avui 30 a 9.30 davant la plaça Olivera, la cursa a partir de les 10 i els tres primers de cada categoria, tant masculina com femení, tindran un obsequi d'un pernil, eh, amb una bonificació per punts. Molt bé, escolta, i la cursa de petits eh, també comença a les 10? Sí, sí, sí, a les 10. A les 10, totes a les 10 començant. Molt bé, era el que se m'havia quedat uh, en el Tinté. No se doncs, apa! De, bueno, el, el, el, ara, ara que s'acaba l'entrevista, ara el Quintín diu que no se li sent els... Sí, no se senta, <laughs> o sigui, però... Jo no t'he sentit a la veu cap cop. Fins ara, fins ara ho has sentit, no? Va? Però mira que he arribat a parlar. I... Escolta, que me tenen ràbia que no m'havia sentit. Ah, jo volia... Ara, ara, ara ho sentit. Per, per dir que, que tenim una pàgina Facebook això és important, correcte. Que és allà hem penjant tota la informació, els cartells... També hem organitzat un concurs, perquè aquest any hem, fet, hem utilitzat un, un cos d'un ciclista famós, el cartell, i hem fet una pregunta, que qui la respongui, l'encert i comparteixi, doncs, tindrà la inscripció gratuïta. Què t'ha dit? Carapes! Eh? Ves vol repetir o pot repetir Ramon és, perquè on que gratis. ens han enganxat una mica això instanció quin si tindiu sentia que s'en si auxent? Us sents quin no? Ho sent, sens, tenen, no? Escolta, ho jo la sé. No diguis. Jo la sé. no ho porteu el no? A mí que lo A mí que lo tencat. Guina va, mira el cuc di. Lo puc dir o no? No, no, no me lias digu micro tancat Aguanta, aguanta. És de el ciclista? Jo crec que no, però no donarem més pistes. És famós, no? Ramon. si veieu el cartell d'enguany que està a la, a la pàgina de Facebook, hem utilitzat un cos d'un ciclista famós guanyador de bastants tours eh, giros i no digues res més i l'hem substituït al cap pel, pel logotip del meu pare i el que fem és has de, eh, compartir el cartell dir qui és el guanyador i, i entregaràs el sorteig d'una inscripció gratuïta jo només et diré una cosa, no els hi deuen pas retirar, no, aquests tours? Uh, no, aquest no, aquest no. <ríe> aquest era no legal. Donaré una pista d'aquest corredor. Prou, prou, va, sí, prou. No, ja, ja, no, no, no, no. ja està claríssim, ja. Sí, no. Aquest corredor <ríe> que surt allà <ríe> va córrer eh, a, a Cacerres. Carai! Va fer una prova... Sortim de Casserres. Bueno, això és una pista interessant. Jo crec que despista, eh, això. Sí. Despista. Sí, sí, sí, sí. No eh? menys una pista, és una despista. El, el, el, el tiu va, va sortir de Casserres en, en carrera i va pujar hasta Caral. No, dono cap més ara, pista. Ara pla, despista. Ara sí, eh? això, això, és, això és una pista per a gent molt gran, eh. Bueno, ah, Però n'hi és. Eh, això és, és més pista. Trobar, se pot trobar aquesta pista. Pel que, que tenen de 50 anys per amunt. Senyors, ara sí, Gràcies a tots per ser aquí. Gràcies. Que vagi gràcies tot molt bé. Vinga, bon dia. Bon dia, bon dia. Gràcies. Gràcies. Bueno, ara sí, eh, Pep, encara veig que estàs enfeinat, eh? eh? No t'ho atrapes. Bueno, ara sí, cap de setmana del motor intens a la nostra comarca. Un cap de setmana intensíssim, i veureu per què. Però primer de tot, primer de tot, evidentment tenim directe, tenim directe ara mateix... Eh, Eh, proves que s'estan fent, i ja siguin d'èlit ja siguin que no són èlit. però tenim demà importantíssim pujada a Sant Julià de Guardiola sortida de Guardiola fins a Sant Julià la pujada clàssica de Castany recordem a partir demà de les 9 del matí organitzat doncs, eh, un any més per, per l'escuderia Guardiola eh? en aquest cas, eh, això serà demà demà al matí He he quedat sense veu perdoneu, em faltava una mica unímica d'aire, això serà de mal de matí. I eh, avui tenim, doncs, dues proves en aquest cas, repassem MotoGP al circuit de, de Mugello Gran Premi d'Itàlia, és la cinquena prova del Mundial un Mundial que arriba en aquest circuit de Mugello, que té una longitud de 5 km 245 m, 15 curves 7 d'esquerres i 6 de, 5 de dretes Moto3, MotoGP i Moto2, està aferrissat Moto3 ja s'ha fet la classificació òbviament no la tenim, perquè encara no hem pogut tenir els resultats, perquè hem estat molt atabalats amb l'entrevista Pep, MotoGP serà a les 2 i 10 minuts per tant està a punt de començar i Moto2 a partir de les 3 de la tarda, les curses demà Moto3 a les 11 Moto2 a un quart i 5 minuts d'una i MotoGP a partir de les 2 del migdia Ui, ui, <ríe> m'han deixat un estudi? Sí, sí M'han deixat un estudi complicat. A part d'això, direm eh, que de casa nostra, eh, i, i evidentment parlant de, de la pujada a Guardiola, tenim la Copa Catalana d'Henduret en posta, eh, el Campionat de Catalunya de Trial a la Pobla de Segur, amb la categoria Promo hi participarà l Elisabet Solera del Motoclub Baix-Bergadà, i amb la categoria Màster l'Oriol Noguera, també del Motoclub Baix-Bergadà. Això serà en aquesta prova del Campionat de Catalunya de Trial a la Pobla de Segur. A l'enduret d'en Posta també tindrem vària representació de pilots del Motoclub Baix-Bergadà. I per acabar, que anem tardíssim, Pep! No per tard. acabar, acabarem amb el Ralli de Portugal, cinquena prova del Mundial de Rallis que es disputa doncs, a Portugal, evidentment, els camis lusos de la, del, del, del país del Portugal, eh, en aquest cas Ai, classificació eh? Sí, que encara estic aquí tu, que escolta, cascos per aquí tirats, és molt difícil fer-ho fer així, eh, posar-t'ho tot bé a veure, un recorregut, doncs, evidentment, 3 etapes tindrà a té aquest ratll de Portugal, dividida amb nou trams, 368 km, i un total del recorregut de 1.683 km km. Ahir, primera etapa, classificació provisional després de la primera etapa d'ahir, eh, l'encapçala Crismi, que el pilot de Citroën, que tornava després de dues proves provant el Citroën de l'any que ve, i recordem que Crismic va dir que no faria tot el Mundial sencer torna, aquest any, eh, torna aquesta prova en aquest ràdio de Portugal i ja lidera la prova en 31,9 segons avantatges sobre Sebastià Nogé el Volkswagen del francès tercer Dani Sordo salvant els mobles de Hyundai a 37.3 quart va acabar Andrés Miguel i 5è Thierry Nubil hores d'ara mm, es porten ja disputats dos trams de la jornada d'avui, i hem de dir que eh, Chris Mick continua líder i, a més a més, ha ampliat la diferència. Ara té un minut i dos segons avantatge sobre Sebastià Nogé, 1 0 sobre Dani Sordo, atenció com estan els, els quatre els quatre primers, i u 20 sobre Andreas Mikkelsen, 1-15 sobre Andreas Mikkelsen. Per tant, els primers, els tres primers, els tres segons del segon fins al quart, que ho direm més bé, del segon fins al quart, estan eh, amb un un punt de segons, eh, només... ...per tant, del segon o quart pots baixar i en un moment... ...i res ha tingut problemes aquest de matí ...i ja no opta a la victòria... ...i hem de dir que el més destacat d'ahir va ser, doncs... ...l'accident de hayden on ...que se li va encendre al cotxe al tram número 4... ...un accident, doncs, que va provocar un foc... ...un foc bastant important al bosc... ...que van haver de, de doncs, de, de sufocar els bombers, eh... eh a ...la mateixa corba també va sortir l'estonyà Oht-Tanac... ...i eh, aquest va ser, doncs, els principals incidents d'ahir... ...hem de dir que avui la tarda hi ha tres trams... Eh, que es disputaran hores d'ara encara i per demà, a la tercera i última etapa eh, de demà diumenge, amb quatre trams. Tot això pel que dèiem a, a Portugal, on aquesta cinquena prova del Mundial està sent bastant bastant interessant, i que de moment Sebastià Nogé eh, sí que té aquest desavantatge de 31,9 segons, però, bueno, ara mateix és un minut que ho té molt difícil, però que evidentment té el hàndicap d'obrir i recordem que el ratll de Portugal és tot sobre terra, una terra doncs que Portugal eh, no està passant per una època, doncs diguéssim de, de molta pluja, són evidentment la terra que té, té Sebastià Nogé, doncs, eh neteja la pista per la resta de, de participants i que està sent complicat complicat pel francès pogué eh, tirar el ratll endavant amb bones garanties. A veure, demà la tercera etapa, com recordem que el que sortirà primer, serà en aquest cas el primer classificat d'avui. Per tant, demà és caminant les, les coses. I direm també per acabar, que estem d'enhorabona aquí al Berguedà, perquè és una, com deia, és, és, una, és una comarca eh, de motor, eh que sí? sí Nosaltres estem d'enhorabona perquè tenim a l'equip Toyota, a l'equip Toyota del Mundial de Ratllis, que l'any que ve estrenarà tornarà, tornarà, després de més de 20 anys al Mundial de Rallis amb el Toyota i Aris World Rally Car i que aquests dies, durant tota aquesta setmana i fins demà, el tenim a les carreteres del Bages i el Berguedà, doncs esgarrapant amb el, amb el cotxe que, que l'any que ve participaran en aquest Mundial de Rallis amb Tommy Makinin pilotant el, el Toyota. Has parlat de la pujada de Guardiola sí. Sant Salvador? Mm -hmm. Que estava pendent de del grupillo que ens ha vingut. Eh? Uh -huh. Interessant, eh? Sí, sí, també estava pendent d'ells i per això puc dir que en costa. partir dels 9, recordeu, dues pujades en costa, eh? La primera partida, a de les 10 i 15, la segona partida 3 quarts de 12, hi ha una participació, de moment doncs, de moment hi ha 66 inscrits. Mm? Molt bé, i amb la despista que ens ha posat el, el Quintín Vinagre, eh? Sí. Amb la despista, doncs, ens acomiadarem ens acomiadarem per... fins la setmana que ve. Amb aquest contem queden dos programes per acabar el Tava Esports aquesta temporada. Bueno, és que la setmana que ve hem de dir que ja que pràcticament s'acaba tot. Sí, sí. Doncs veiem dissabte vinent a partir de les 12 del migdia, com sempre, fins a les dues i tant. <laughs> Esperem que no, fins a les dues. Molts petonets! Adeu! Mm -hmm.